Beálltam a parkolóhelyemre, igazából más helyére álltom. Nagy szám nem lehet. -i -i. Fú. Aki nálam rosszabbul alud, de minden én folyamatosan arról beszélek, hogy rosszul alszom, ennek következtében ezzel most nem bágok fel. Kétféle zenét hoztam. Egyrészt hoztam lgt másrészt olyan zenét, ami, ami bántalmazó zene. LGT vagy bántalmazó zene? Bántalmazó. Hát figyelj, sokban lesz ez neked. Francia vagy amerikai bántalmazó zene? Francia. Már ezer éve nem játszottam ezt a zenekart. Nem véletlenül. Az ő bántalmazásuknak magyar vonatkozása is van. Hanyastrek. Kettes. Mindent a bevőért. Tessék, kettes. Elmondom önöknek, hogy mivel te tegnap délután, nem is délután, koreste. Um, el kell, hogy mondjam önöknek, hogy a pszichiá terem szerint nem vagyok bipoláris, nem vagyok mániás depressziós sem. Ennek tegnap kicsit ellent mondtam, mert um, hát ugye március óta tévésítve van a rádióműsorom, ez ugye elvileg azzal járna együtt, hogy az embernek öltözködnie kéne. Ugye ismerjük a betlenféle híres híradót, vagy műsorvezetést, amikor ugye derékik föl volt öltözve, onnan a és a lába pedig egy lavorban, amiben hideg víz volt. Hát ez még hátra van, mert hogy most ebben a mínusz két fokban, ami legalábbis Budán, ahol én élek volt, meg jégpálya, hát ahhoz most a lavort, tehát a lavorvizet kiöntjük, akkor aztán kész. Akkor Campec van. Azt már nem próbáltam ki. Viszont tegnap úgy döntöttem, hogy mégiscsak nem járhatok én állandóan ugyanabban a ruhában, ugyanazokkal a pulóverekkel. Nekem múltkor megszámoltam, azt hiszem, hogy 80 pólón van, abból nagyjából 8-ot hordok, van körülbelül talán 50 nadrágom, abból meg 3-at. Ugye a 47 nadrágom szegény mit szól ahhoz, hogy és akkor vannak még a bermudák, Egyik másik még látta Lenint, tehát nem biztos, hogy előnyös lenne a fölvenném. És ugyanez vonatkozik a cipőkre is. A cipőknek dobozaik vannak, a dobozokra pedig rá van írva, hogy abban eredetileg milyen cipő volt. Na most, ahogy azt a sors hozta, ma már egyik dobozban sem az a cipő van, ami rá van írva, ez további nehézségeket okoz, Ráadásul a cipők nagysága, nem, a cipő dobozok nagysága, az nem utal egyértelműen arra, hogy abban félcipő, boka cipő, vagy csizma van. Jó, hát a csizmának egy kicsit, mondjuk csizmámaszós klasszikus értelmében nincs. Tehát ez a, milyen csizmát? Milyen csizmát visel a babám? Rámás csizmát. Nem vagytok ti magyarok? Hova valósja vagytok ti? Rámás csizmát. El tudod énekelni? Rámás csizmát visel abba bám, de, de de de de de igazán. Valaki felhív és elénekle ezt a Rámás csizmát, 0619 111 168. Nagyjából fél óránk van, mert aztán Zója Kataróva, Menzer Tamás, Kocsis Gergő, Tócsaba. Tehát őket nem vehetem arra rá hogy énekeljenek, hát tényleg rávehetem, de nem biztos, hogy szerencsés lesz. Tehát meg van rendelve a rámás csizmát visel a babám nóta eléneklése 061 9 Na vissza a cipős dobozokhoz. Szóval tegnap, valamikor az egyenes beszédben Hiller István után, ez, ez ugye úgy van, mint hogy fél hét után öt perce. Most ha jön a kalámból, és azt kérdezi, mondja fialó, mikor kezdte el a cipőjét úgy mégis kirámolni, akkor azt mondom, hogy hát, már a pokorni már nem volt a Földi Kovács Andreánál, hát annál felháborító beszélgetés, mint Földi Kovács Andrea beszélgetése Pokorni Zoltánnal, különösen hogyha valaki zsidó. Na hát akkor zsidók számára vérnyomás emelésnek Földi Kovács Andrea, Pokorni Zoltánnal így együtt. Most kiderül, hogy mivel kapcsolatban telefonálnak. Talán rá más szóval. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Orvosvendel vagyok, és akkor énekelném nagyon szívesen hallgatom. Rámás csizma, visel a babám, szeret is az engem igazán. Rámás csizma, visel a babám, szeret is az engem igazán. Rámás csizma szakadjon el, csak a babám sose hagyjon el, galambom sejt. Rámás csizma, visel a babám, szeret is az engem igazán. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én is nagyon szépen köszönöm az előadást. Már is bejebb vagyunk egyen. Hogy mi volt a felháborító a pokorni és földikovás Andrea beszélgetésében? Hát Hát ha nagyon rövid akarnék lenni, azt mondanám, hogy az egész. Jó, de hát visszatérve a kalámbóhoz, és nem vagyok pontos, hiszen a pokorni féle beszélgetés az legalább 10 perccel később volt, mint amikor abba a Hiller István, aki egy ilyen hihetetlen sztóikus nyugalommal beszél bármiről. Tehát ez a... Hát... Oktatás, főrnyé, parizasztó, akkreditáció, abba is bele, igen. Mm. Szóval, ha a Kalambó megkérdezné, hogy mikor kezdtem el cipőket rámond, azt mondtam, hogy hát, kedves Kalambó, az már vége volt a Hiller Istvánnal folytatott beszélgetésnek az egyenes beszédben. Már Földi Kovács Andrea se beszélgetett Pokorni Zoltánnal. Már küldtem SMS-t Pokorni Zoltánnak, hogy hát szerintem ez a turulféle történet megérne egy nem részrehajló beszélgetést, és még csak véletlen sem említettem meg, hogy ezt velem kéne folytatni, amikor nekiálltam kirámolni a cipőket. Most, hogy hány cipőm van, azt nem tudom, cipős dobozból rengeteg van. Több cipős doboz is fel szabadult. Igen ám, de a sarokműtétem következtében én speciális luttal betétet hordok. Hát ez ilyen platform való, ami még tovább emeli az embert. Már-már magas sarkú cipőkben jár, csak éppen nem a cipőknek van magas sarka, hanem a cipőben van egy ilyen megemelt luttal betét, aminek következtében a sarkamnak a súlyérzékelése néhány mondatom kicsit ilyen furcsán alakul, ezt tudják be a viszonylag kevés alvásnak. E, és miután e, szortíroztam a cipőimet, rájöttem arra, hogy szeretném megtalálni a luttal betéteimet. Nem csak azt, ami, ezek, ami egyébként ezt a sarok emelés szolgálja, hanem az összes többit. Hát ez katasztrofális eredménnyel járt, ugyanis az, nem minden cipőmbe férnek bele ezek a relatíve bumfordi. Uh, ugye remélem szépen fejeztem ki magam, relatíve Bunfordi luttal betétek, um, azokba be lehet rakni más tudtal betétet, de nem találtam meg a többi luttal betétet, és nem találtam meg az egyéb sarok emelőimet se. Hát én tegnap az erkélyen úgy nagyjából fél tíz és tíz között, hát ott rodeóztam, igyekeztem a szomszédokat nem zavarni, néztem a ködöt, és minden dobozba belenéztem. számtalan dolgot. Például megtaláltam az összes olyan a lányomtól leselejtezett gyerekjátékokat, amelyek szerintem rövidesen Línánál, Filippov Gábor lányánál fognak kikötni, de hát én nem ezeket kerestem, hanem a luttal betétemet, a normális luttal betétemet, és a normális arok emelőmet. és az a kényszerképzetem képzetem támad, hogy az valójában az ágynemű tartóban van, ami egyébként nem ágynemű tartó, csak valójában ágynemű tartóként szolgál. Ágynemű tartóban vannak a régi CD-lejátszóim, az ágynemű tartóban vannak anyukám és apukám hamvai, és szerintem az ágynemű tartóban vannak a luttal betéteim is, de az el kellett volna mozgatni a matracokat, és hát ahhoz már így negyed, 11 tájékán nem volt kedvem. Tudják, Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Egy műsor, amely elválasztja a, fontöst, a fontos talantól. Az elmúlt percekben tökéletesen ez bizonyítottam. Most önök jönnek. Ha minden igaz, ma a február harmadik a szerda van. 6 óra 52 perc 06191168, baromira vigyázzanak a közlekedéssel, ott ahol én lakom, ott konkrétan életveszélyes. Egészen elképesztő ívet ö, sikerült pokorni Zoltánnak, abban a 10 percben lehetett az 12-es, amit ö, Földi Kovács Andreától kapott a hírtelevízióban rajzolnia. Valamiért egyébként ez a fél 8 és 8 közötti hírtévés műsor baromira megrövidült, ez korábban majdnem fél óra volt. Jó reggelt. Jó reggelt János, üdvözlöm! Ö, egy, csak olyan George van, hogy ez a ö, francia zenekar, ennek mi a neve? Ez a Noir Désir. Köszönöm szépen! Ez meg egy másik bántalmazó zenekar. Ne hallgassák őket! letiltja őket a Facebook, akkor ezért is tiltja le őket. Szóval sikerült egy olyan pályaívet, és egy olyan életívet, és egy olyan ívet húzni a tegnap Pokorni Zoltánnak, amikor leült, ugye ezek élő adások, amikor Pokorni Zoltán leült, még nem volt teljesen világos, hogy ő valójában mit fog mondani. Én Földi Kovács Andráról alapvetően azért vagyok jó véleménnyel, mert a Filipov azt mondta nekem, hogy ő egy tehetséges riporter volt. És van bennem annyi sznobizmus, hogy hát ezek a mondatok még akkor is hatnak bennem. Amikor a teljesítményét tapasztalva, ilyen mondatot képtelen lennék egyébként mondani. Már az a nyájas tekintet, amit fölvett, és ahogy a turul szobrokról elkezdett beszélni, mint egy külön jelezve Pokorni Zoltánnak, hogy ez a hír TV itt nem eshet bántódása. Tulajdonképpen Pokorni Zoltánnak be se kellett volna mennie. Másodpercek alatt megjelent Pokorni Zoltán apukája, illetve nagyapja Bauer Tamás apukája mellett. 20. századi sors, mondta Pokorni Zoltán, az én polgármesterem, én hegyvidéken lakom. Arra gondoltam, hogy ma sokat beszélek erről, akkor holnap kevésbé kell ezzel kapcsolatos kérdéseket feltennem Füriest Balázsnak, aki meg a minden igaz hegyvidéki parlamenti képviselő jelölt lesz. E tekintetben őt még a polgármester is húzza, ki tudja milyen értelemben nem régen azt nyilatkozta, hogy az egyeztetések folynak, és mármint a polgármesterrel is, ha ebben az ütemben haladnak, akkor elvállalja és indul. And beat you too. <laughs> Ezzel a zenével nem csak az a baj, hogy bántalmazó a hanem hogy nagyon szaharnak. Pedig ahogy. Megint megjelentem valami gombot. Egy-kettőjüget. Pedig hogy anyukám mondaná, hajdanán, danán, valamikor nagy Merilyn rajongó voltam. De hát az idővel az ember annyi minden nem változtat. 0619 Bármilyen témában yes, we are. Tegnapi estével aztán az volt a baj, hogy a cipőrámolás után egy kataton pisztácia evés következett. Kataton pisztácia evés az, amikor az ember valójában megeszik 65 kiló pisztáciát, amiben legalább akkora öröm megenni mint kibontani és ezt észre se veszi. Ezt meg lehet csinálni egyébként. Amerikai mogyoróval, valószínűleg szotyalával is, de én nem szotyalázom. Valószínűleg meg lehet csinálni tök maggal is, de a családban utoljára apám tök magozott. A dolog lényeg, hogy az ember a gyomrában is képez egy halmot, valamint az előtte lévő tárcán is. Amiről eszembe jut Matyi Deszürd, de ezt a történetet most inkább nem mesélném el személyiségi jogok miatt. Kívánok, borzasztó, borzasztó. Mi? Mármint a, hát a, a, a zene, de nem baj, azért szeretjük. Azért telefonáltam, mert tegnap e, 9.00-ra le a United, e, a Southampton, és mindez semmi ahhoz képest, hogy a, a Rogán Antalnak a felesége húsz e, éve ziatalabban már is milliárdossá vált állami bankítelbe. 168 óra oldalán olvastam, és ez nagyon turva. Igen. És, és ugyanakkor, ugyanakkor a, a Hisz Györgynek a az oltársáról beszélnek, akinek most nem adják be a második téridőt szóval... Te nem, nem adják, adják be? Hát nem, nem, nem, nem adják be a másodikat, nem akarja, hogy beadják a második téridőt. Ki nem akarja? A Híz, a György a gyöngyösi polgármester. Ő, hát, legutóbb nem ezt mondta, legutóbb azt mondta, hogy ő megérti, hogyha nem adnák be, de ő egyébként el fog menni, én ezt olvastam, akkor azóta megváltoztak. Akkor 10 észáznék kéne, mert itt, itt mindenki másról beszél, én, én, én ezt olvastam valahol, de akkor is. Nem, ő azt mondta, hogy utólag nagyon megbánta, hogy nem ment ki az utcára, és nem keresett nála idősebbeket, gyöngyösölt, és nem kérte meg de őket. Mi milyen, milyen világban élünk? Hogy egy, hogy egy olyan világban, világban élünk, Gusti, olyan világban élünk, amiben egyébként ezeket a dolgokat nem lehet összehasonlítani. Ezek körte hát, és alma. Értem, hogy a te fejedben hát ezek egymással. Ez a egy 9 más... ez a 9-0. Ez a 90. <gül> ez hát a ez, tehát van egy <gül> 9-0 jellege, de orom-orom, de egészen más földrészen lévő hegységek. Elkérdezhet még valamit? Persze, eddig sem L kérdésem. Elkérdezhet. Jó, rendben van. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Van tólva, de nem szól. Azért nem szól. Jó, igen, tényleg nagyon csöndes volt. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Ez egy telefon? Nem. És sincs a csalódásra, és nagyobb az árnyék, mint a fény. Hallgass, mert valaki kér, mondj egy dalt azokért, amik nincsenek itt. Csak azért nem tettem rá a tűt, hogy kérződjön a csapatmunka. Gyergyománk, elveszkedt sok élet, és a vihar elfújhat téged. Az árnyék előtted lépked. Hallgast. 911, 168, ma 2000. 21. február 3 szerdán, 5 percel 7 óra után. Egy tól Zója Kataróva fél 8-tól Vennszer Tamás 8-tól Gergő és fél Tócsaba minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés minden nap korlátozott apokalipszis. ez a Kejfej amely egy jelentés egy virtuális árbockosságból aki teszi Fiala János, aki be kapcsolódik, aki közreműködik a néző hallgató. 061 9111 Ez is nyár, vagy Merlin Manson? Jó reggelt, Horváthita Feszent. Hát, kb. 18-ra elmondtam neked, de elmondom még egyszer, mert hogy aktuális. 50 éve volt ez a szám, ez az LGT szám, és akkor jártam a szétképés iskolába, a Práterussába, és a Jancsónyikával ketten írtunk el, de egy kis kezdeteket forgatókönyvőt, hogy leforgatjuk ezt szuper nyolcasra, 1956-ra, persze nem lehet belőle semmi. Tehát már te elmondtad, de nekem neked is van közös a hogy írásből tanultál, te is Ugye, jól Igen, de most megint ebben a telefonban is sikerült összehoznunk a hetet a havattal. Hát, nem derült ki, hogy ezüstnyár vagy hogy Marilyn Manson, így nekem kellett döntenem. Ha van olyan nézőhallgató, aki olyasmit mondaná el, amit nem mondott el még 50 éve a Keifejancsiban, amit persze 50 éve nem tudott elmondani, de az elmúlt 20 évben megtehette annak 06, 19, 168. Én pusztillem, amikor párszéne Jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, Jó reggelt! Jó reggelt János! Három a magyar igazság, többet már nem fogom hívni. Ö, megkérdezhetem, hogy miért aludt rosszul egyébként Nem, túl, nem kérdezheti meg, és ne telefonáljon háromszor! Egy 111, 168 már nem sokáig. Minden, amit az, az tudni kell vagy érdemes. 5 perc múlva lesz 418. Arra hívtam fel nagyjából fél órával ezőtt a figyelmüket, hogy legalábbis Budán a hegyekben iszonyatosan csúsznak az utak. Emberben, kutyában, abban talán kevésbé, autóban kár tehet. Ja, otta nekem. Otta nélkül játszom az életem. Mennyire más hangzása van ennek az lgt mint aztán később. Tolsó lehetőség 061 Még miatt beleválok az interjúk sorozatába egy örökbecsült olvasnék fel Önöknek. Ismeretlen szerzőtől az interneten keringő. Magyar abszurd. Ez egy nagyon furcsa ország. Száz év távlatából kiderül, hogy a vesztes háborút is megnyerte. Vezére nemzeti egységre hivatkozik akkor, amikor a nemzet még soha nem volt ennyire megosztott. Ebben az országban semminek nincs gazdája. A külügyminiszter vásárolja a lélegeztetőgépeket, a belügyminiszter irányítja az egészségügyet, az országos tiszti főorvos egyik nap bezárat egy kórházat, amit másnap az agrárminiszter kinyitott, az alaptörvényt, ami megbélyegzi a másságot, egy meleg férfi írja, akit egy tiltott összejövetel után eres csatornán menekülés közben elfog a rendőrség egy átlizsákkal, benne kábítószerrel, petőfi díjat kap. A színművészeti egyetem élén egy gépesített lövész áll. A miniszterelnök helyettes házi állatokra vadászik, a keresztény erkölcsiség jegyében kufircolnak egy adriai jakton, a miniszterelnök katonai géppel jár focimeccsekre, a kormánytauk pedig helikopterrel ebédelni. Törvényben szankcionálják a kábítószerfogyasztást, de az orruk alatt időnként ott van egy diszkrét fehér csík. Ebben az országban a szövetségeseket ekézik, de az állítólagos ellenfeleket dicsőítik. Itt tíz parancsolattal gyógyítanak, de a pápáról azt állítják, hogy egy demens ember. Itt úgy indítanak egy zöldváros projektet, hogy kivágnak egy erdőnyi fát. A minimálbért megadóztatják, de a százmilliókat kereső focistáknak adómentességet biztosítanak. Habzó szájjal kommunistáznak, miközben akadnak olyan kormánytagok, akik tagjai voltak az állampártnak vagy a kisnek. Itt az ország leggazdagabb embere sötét, mint az éjszaka, ebben az országban szemérmetlenül hamisítják a híreket és a történelmet. Stadionokat építenek iskolák és kórházak helyett, háborús bűnösökkel rehabilitálnak és emelnek be a nemzeti alaptanterbe. Vannak 100 milliók egy diktátor étkező vagonjának a felújítására, de alig akadt pár fillér a független színházak működésére, így minden héten áldozatul esik egy nő a családon belüli erőszaknak, közben egy politikus nő arra szólítja fel a nőtársait, hogy merjenek kicsik lenni. Miközben ebben az országban több százezer munkahely megszűnik, a vezetők azt kommunikálják, hogy egyre nőnek az átlagfizetések, és ebben az országban ezt még 2 millió minden fenntartás nélkül el is hiszik. Ez a kéjfejancsi. <Szor> Na jó. Így nem lesz könnyű. Kaphatnék egy iPhone töltőt? Akkor bedugnám a szolgálati iPhone-omat, önök termékmegjelentést hallottak. Egy a hogy nem elérhetően. No, van egy város számos. Ilyenkor az ember amiatt aggódik, hogy nem ébreszt ilyen föl. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nálam nem csörgött, érdeket érdekes módon. Én, hár, én, én háromszor hívtam. Aha, uh, sajnálom, én nem tudom, hogy mi én itt vagyok, és nem csörgött ki. De milyen jó, hogy, milyen jó, hogy megadta valamikor hajdanán, Danán a Igen, a igen, másik ez a, biztonság, a, a biztonságos. A másik telefonszámát is. Azt kérdezem öntől, hogy. Ugye ön véghallgatta a szakma nagyjait, és mint a szakma nagyjaihoz tartozó időnként kommentálta számomra e-mailben. Igen. Most ezekből az e-mailbekből tallózom, mint ahogy ez már megtörtént a KFJ Jancsiban 2020 folyamán. Um, amikor ön arról ír, hogy az orosz vakcina jól ki van találva, csak nehezen lehet legyártani, reprodukálható módon, akkor az egyrészt mit jelent, másrészt pedig mit jelent az, hogy úgy tűnik, hogy révbe ér az orosz vakcina, immáron megvan a leírása, egy megfelelő orvosi hetilabban vagy szakfolyóiratban ez megtörtént, és akkor most, mint annak idején az olasz film címénél, hogy a vizsgálat lezárult, felejtsük el, felejtsük el mindazt, ami egyébként ezt az orosz vakcinát a megérkezéséig övezte, és akkor két kérdés van, egyrészt ez az orosz vakcina jól van kitalálva, csak sajnos nehéz legyártani reprodukálható módon, másfelől pedig ennek a bevezetése. Figyelek. Igen, azt kell tudni, hogy ennek a vakcinának van előzménye, mármint már, már az ebola vírussal szemben hasonló vakcinát próbáltak ki. Na most neki két komponensből áll a vakcinájuk, a kétféle adenovírus vektor. Vektor, mi annak nevezünk a, a, azt a DNS darabot, amivel beviszük a. a a rendszerbe, már mint a testbe azt a molekulát, vagy fehérjét amivel szemben akarjuk immunválaszt kapni. És az adenovírust az viszont majdnem mindenképpen benne van. Adenovírós, mint fertőzés, majdnem mindenki már kapott az életes során, és az adenovírus DNS-ek szemben is van antitestünk. Már az emberek többségeben van. Azért az ilyen uh, válasz általában nem olyan erős. És erre lett kitalálva ezt a két fél féle uh, típusú vektor, adját a vírus 5-ös és 26-os. Én nem tudom, hogy melyik az első, melyik a második. Az elének, hogy amit bevisznek uh, ezzel a vektorral, az mindig az esfehére, mint a spike protein, ami a többi van, Viszont kétféle DNS van, amit külön-külön kell elgyártani. És azokat kellene egymáshoz passzolni, hogy ne legyen az egyik erősebb, mint a másik. Mindig uh, úgy kell kitalálni, hogy legyen rá egy protokoll, De annak a legyártása úgy, hogy mindig egyformára jöjjön ki, nagyon-nagyon nehéz. Még laboratóriumi körülmények között is. Nagyon nehéz, plusz az oroszoknál nincs olyan nagy kapacitású gyere, amelyik... Uh Uh, ezt, ezt le tudják uh, nagybennélségbe uh, gyártani. Ezzel szorosan összefügg a második kérdés, hozzátéve, hogy ön de. ezt olyan pontosan írta le, mint hogyha egyébként Magyarországon egyedül rendelkezett volna ennek a vakcinának a leírásával. Leírás nélkül, dokumentáció nélkül is lehetett tudni mindezeket a részleteket? Uh, uh, nem a szakirodalomban. De maga de a dokumentáció ennél többet kell, hogy tartalmazzon. A, igen, azt én nem láttam. Azt kérdezem öntől, a, hogy mindaz, ami a, do a dokumentáció... Mint mi aki ember, akivé foglalkozott, már kezem, a kezével is foglalkozott, vagy csinált DNS-t a laboratórium körülmények között, én előre meg tudtam jósolni, hogy ezt úgy legyártani, hogy mindig egyformára jöjjön ki, nagyon-nagyon nehéz. És uh, értem, az idő rövidségem miatt lépjünk egyel tovább. Azt kérdezem, hogy mennyiben változtat a vakcina helyzetén az oroszén vagy az a kínaién, ha egyébként menet közben megtörténik a megfelelő dokumentálás, az EMA engedélyezi, bár tudom, az orosz vakcina még az EMA által nincsen engedélyezve, tehát mi van akkor, hogyha időközben beér a vonat a pályaudvarra, de a közvéleménynek egy része politikusok és tudósok által felizzítva, a felizzítva nem biztos, hogy a legjobb kifejezés, de most csak ez jutott az eszembe, hogy szemmel néz rá, mert hogy Nincs meg abban a pillanatban, amikor ezeknek az alkalmazásáról döntenek a dokumentáció, mire egyébként ezeket alkalmazni kezdik, addigra ez a dokumentáció már-már beérkezik, a kettő között eltelt időt azonban nem lehetett előre kalkulálni. Lehet -e erre azt mondani, hogy veszélyhelyzet van, pandémia van, mindaz, amiről én most mond, beszéltem, belefér, vagy nem fér bele? Hiszen ebbe a tudós társadalom is belekavarodott a szónak abban az értelmében, hogy ki az ogyéinek volt szakértője, ki ilyen, ki olyan mondatokat mondott, amit aztán elkezdtek rajtuk számon kérni, és már-már politikusi magasságba emelkedtek, vagy süllyedtek azáltal, hogy már rég nem arról beszéltek, ami a foglalkozásukkal volt összefüggésben, hanem egészen más dolgokról lettek fogadva és korábbi kijelentéseikkel szembesítették őket, amibenhez egyébként ők nem voltak hozzászokva, és nem is nagyon tudtak mit kezdeni ezzel a szituációval. Igen. Én biztos hogy nem dönteném még fejt veszve ilyen dologba. Mert mégis emberekről van szó. Itt megfontoltan, nagyon alaposan kell végig gondolni, hogy mit akarunk elírni és hogyan. És ráadásul most jelenleg nincsen is rendelkezésre annyi vakcinák, hogy az összes embert be tudjuk oldani. A legveszélyesebb. A, a, embereket muszáj beoltani most, mint a az egészségügyben, vagy a tanárokat, meg más helyeken dolgozó embereket. De például azok a, a, a gyerekek, akik a, terjesztik a vírus a leghatékonyabbat, azokat nem lehet egyikkel sem beoltani. Ők továbbra is terjeszteni fogják, ők bennük meg mutálni is fog a vírus, ahogy most történt Angliában. Úgyhogy végig kell fontolni, és nem össze-vissza kezdeni mint ahogy Európával történik. Ugye ez egy másik e-mail, ahol egyébként még két további csoportot említett, a vannak olyan betegségben szenvedő emberek, akik szintén nem kaphatnak vakcinát, illetve az első kettőnek a következménye az, hogy a vírus továbbra is terjedni fog egy darabig, főleg a fiatalok között. Igen, egy darabig terjedni fog ebben a populáció, főleg a fiatalok a 18 mert ők Tünetmentesen mentesen át a betegséget, és az a vírus szempontjából nagyon is előnyös állapot. Mert a vírusnak sem az a célja, hogy megölje a, a gazdát, hanem az, hogy tovább tudjon élni benne, megterjedni. Úgyhogy ezt végig kell a járványügyi szakembereknek végig kell gondolniuk, hogy mi a teendő. Én ezt felvetettem egyébként, nem értettek velem együtt, egyet más orvosok, de most jelent meg olyan publikáció. Mármit, a hogy, mit így, fel? hogy Hogy nagyon-nagyon fontos megfontos megfontolni az, hogy itt a populáció egy 20% minimum szerintem továbbra is terjeszteni fogja a vírus, és azokat kéne valahogy beoltani, vagy szerezni Uh, nyári immunitást uh, uh, köszön. Uh, és most jelent meg egy olyan cikk a kanadai szerzőktől, akik kiszámoltak, hogy hogyha a, a, most rendelkezésre áll annyi vakcinál, hogy az összes ember be tudjuk oldani, akkor az idősekkel kell elkezdeni. De ha az nincsen, és csak az egész év végéig kell oltani, akkor viszont. A érdemes a terjesztőkkel kezdeni. Azok ott náluk leállítani a vírus terjedést. Mert mi tudjuk, hogy az idősek általában kisebb számokontaktossal rendelkeznek, jobban figyelnek, vagy vigyáznak magukra. Ott jobban lehet vigyázni. Ilyen szempontból itt, ez a másik dolog, amit lehet, hogy írtam le, lehetnek, hogy nem. Az emberek úgy képzelik, hogy megkapja az oltást, és másnál már le lehet venni a maszkot, és biztonságban van. Hát olyan nincs. 6-7 kell ahhoz, hogy az immunitás kialakuljon. Még egy utolsó kérdést engedjen meg Igen. az időrövédségére volt tekintettel, mert ugye az elején ugye vesztettünk néhány percet, hogy az mikor fog kiderülni, vagy hogyan fog kiderülni, hogy ezek a vakcinák időtartamokat tekintve egyébként meddig hatályosak, Ma nem biztos, hogy mindenben pontosan fejezem ki magam. és nem lehet, hogy nem egy jó szó, de hogy meddig hatnak. Éven, Tehát ugye most az orosz vakcináról két évet mondanak, de fogalmam sincs, hogy mi alapján de hiszen nem ez ezért, ezért azt kérdezem, hogy. Ezt, ezt most nem lehet tudni. Ez, ez egy emberi. Ez menet közben fel, fog fel, mindegyiknél kiderülni? Csak idővel fog kiderülni, természetesen. A, én a, abból is kiindulva. A, a, a, úgy gondolom, hogy maguk az vakcinált sem tudja pontosan, mert nagy különbségek vannak. Például a Pfizer vakcinában egy adagban 20 mikrogram RNS, a Modernaban már 100 mikrogram, az orosz vakcinában meg valami hihetetlen nagy adagok vannak. Nyilván biztosra akarnak menni, hogy elképzelhető, hogy a tényleg erős fognak az emberek kapni, és tovább tart. Köszönöm é. a rendelkezésre állást, itt el kell, hogy köszönjek öntől, mert hogy sajnos Jó. a gyors van az a következő állomására ért. beszélgetünk még. Köszönöm szépen Önök kataróvát, a biológiai tudományok kandidátusát hallották. Hello. Szia Tamás, csak átvegyek egyik mikrofontól a másikhoz. Jó. Megtörtént. Jaj. Hogy vagy? Jó, köszönöm szépen. Uh, ugye az embereknek, a nézzüknek a hallgatóknak csak egy része tudja, hogy mi ismerjük egymást, tehát hogy nem voltál még államtitkára, amikor megismerkedtünk. Um, valamikor találkoznunk is kéne uh, Azt kérdezem tőled, hogy Gyurta Dánielnek a külügyminisztériumban lévősége az miben, az, az, az hogy jön létre? Csak uh, Sziártó Péternek egy bejegyzése kapcsolatot az eszembe, amely ugye a Tókiói Olimpia megrendezésével volt kapcsolatos. Akkor jó reggelt kívánok! Még egyszer Gyurta Dán hátrébből lépve egyet, Miniszter úrnak az, a, az az elképzelése most már jó ideje, hogy olyan bajnokok, olyan sportolók segítségét kéri, a munkáját veszik veszi igénybe a külgyminiszteriumban sporttanácsadóként, akik egyrészt bajnokok, másrészt képezték magukat, harmadrészt nyelveket beszélnek, negyedrészt pedig a sportkarrierük során igen tekintélyes és kiváló nemzetközi kapcsolatrendszerre tettek részt és minek utána a sportdiplomácia is a külügyminisztériumhoz tartozik értelemszerűen. Egyéb iránt maga a sportdiplomáciai főország pont az én csapatomhoz. Így ezek a, ezek a sportolók első helyen lehet talán mindenképpen Gyurta Dániát említeni, aki kiváló ember és nagy bajnok. A sportdiplomáciai munkát segítik, és azt segítik, hogy hogy a sportdiplomáciai kapcsolatenszeren keresztül is eredményeket tudjunk elérni. A sport számos olyan helyen ajtót tud nyitni, ahol egyébként a politika nem okvetlenül, és ezeket a, ezeket a bajnokokat a világ nagyon sok pontján ismerik. Lesz Tókiói olimpia? Hát ha én azt meg tudnám mondani, hogy, hogy a Tókiói olimpiával mi lesz egyébként a kérdés, amikor... amikor eszembe tud jutni itt a napi a beszerzési munka során, akkor, akkor engem is nagyon, nagyon foglalkoztat, nem tudom megmondani, és én nem, nem tudom, hogy meg lehet-e rendezni, és akkor ilyen, ilyen rossz és rosszabb forgatókönyvek és ijesztő forgatókönyvek jutnak az ember eszébe, hogy el lehet-e halasztani egy olimpiát újra, vagy meg lehet-e tartani egy olimpiát nézők nélkül, hát egyik, egyik ijesztő forgatókönyv, mint a másik, hogy a nyári, hogyan alakul a világban az átoltottság és a, a, a vakcina helyzet, azt szerintem most itt február másodikán vagy harmadikán. Harmadikán. Te se tudod, hogy kiadik a nem, nem nagyon, de én biztosan nem tudom, tudom megmondani, de szerintem élő ember nem, nem nagyon tudja megmondani, hogy, hogy nyáron a, az átoltottsági helyzet, pláne világszinten hogyan fog alakulni. Én, hát, mint magánember, mint uh, egykori sportriporter, uh, és mint a sportot nagyon szerető ember, én, én baromira drukkolok annak, hogy, hogy olyan legyen a helyzet, ami a, az olimpiát és a, a labdarúgó Európa Bajnokságot is lehetővé teszi. Már csak azért is, mert egyébként ez ott is jelenteni, hogy te meg én is egy, egy kiváló kert tudnánk találkozni, mert, mert meg lehet hitni uh, a a különböző, különböző helyeket is, tehát minden... Ide akkor élet, egy leágazás, és meghattom az üzenetet, 54-kor abba fogjuk hazni. e tekintetben mindig betartom a játékszabályokat, vagy ebben a tekintetben is, hogy... Közben elfelejtettem, hogy mit akartam kérdezni. Igen. Ez előfordul. Nem? nem, nem, nem, nem, nem. De most kivételesen működik még a fejem, hogy az sport, sportpolitikai, politikai, vagy milyen kérdés volt, amely a hazai közvéleményt annyi más dolog mellett fontos-fontos talán megfelelő rész aláhúzandó felizzította, ami az olimpián induló nem csak esélyes, hanem nominált, vagy valószínűleg nominált tehát akikre úgy tekintünk, hogy fogják érni a nevezéshez szükséges eredményeket, hogy őket oltsák be. Az ezzel kapcsolatban kialakult politikai vitárhoz neked van hozzászólásod? Hát talán csak annyi, hogy, hogy nem örülök annak, hogy, hogy ilyen típusú politikai viták vannak, mert, mert ez továbbra is a vakcina legfőképpen egészségügyi kérdés. És, és nagyon sokadik pontként, vagy sokadik pontként se politikai kérdés. Szerintem itt nem, és, és pláne nem szükséges az, hogy a sportolókból képek legyenek, itt nyilván nem arról van, ha nem hozzám tartozik, kettem hozzá, és azt is őszintén hozzá kell tennem, hogy felületesen követtem az erről szóló írásokat és vitákat, de, de az semmiképpen se jó, hogy a, a sportolókból Ellenségképet csinálnak, az meg pláne hazugság, amikor azt állítják, hogy azt állították a kedves baloldali kollégák, hogy na a futbolistákat már megint beoltják be, és akkor előbb voltják be őket más embereket, holott egyszerűen futbolistákról volt szó, hanem, hanem ahogy említett az olimpikonokról, Nyilvánvalóan itt a kérdés, az, hogy legyen sok vaccina, ezen dolgozunk, és amikor majd. Olyan... Nem, nevetként csak hadd helyezzem be, mert a kérdéshez mégis az hogyha van sok vaccina, oltási során lehet természetesen van, és akkor majd az arra illetékesek eldöntik, hogy természetesen anélkül, hogy bárki másnak az érdeke sérülne, kit és mikor lehet oltani. A, rengeteg információ és rengeteg dezinformálás történt vakcina ügyben. Azt viszonylag tömören el lehet -e mondani, hogy mi az, ami az Unió vakcina elosztását, illeti mi az, amiben az unió jól cselekedett, rosszul cselekedett, mi az, amit az egyes gyártók tudtak, nem tudtak biztosítani, és harmadik elemként, mi az, amit egyes országokról állítanak, és van, aki érti, van, aki nem érti, van, aki közepesen érti, hogy miközben teljesen nyilvánvaló, hogy egészen más rendszerbe tartoznak azok az országok, amelyek az unión kívüliek, ugye most már ide tartozik Anglia, ide tartozik Izrael, ide tartozik az Egyesült Államok, ide tartozik Kína, ugye általában ezeket az országokat említették annak kapcsán, hogy mennyivel jobb a vakcinellátottságok ugyanazon gyártóktól, mint az Európai Unióé, de ugyanakkor arról is lehetett olvasni, és azt érteni is lehetett, meg nem is, hogy közben, miközben maga az Unió biztosítja a vakcina kontingenseket lakosság arányosan az egyes uniós országoknak, közben például Németország kapcsán felvetődött az, azért fogalmazok óvatosan, hogy aztán ne árnyékra vetődjek, hogy külön megállapodást kötöttek gyógyszergyárakkal, amelyek egyébként az ország vakcina ellátását segítették, és nagyjából ez az a pont, ahol az ember elveszi a fonalat. Hát igen, a kérdés kimerítő megválaszolása. Nem a hátralévő időt, hanem a teljes napot vennék igénybe, azt hiszem. És még akkor is lehet, hogy meghaladnám bizonyos, bizonyos tekintetben a képességeimet, de megpróbálom. Tehát az, hogy mi az, ami jó volt, vagy mi az, ami jó elképzelés. Én azt már elmondtam korábban is, hogy az, hogy az Európai Unió közösen lépett fel vakcinabeterzés ügyben, az eredetileg szerintem egy jó ötlet volt. Jó ötlet volt közösen fellépni és egy 500 milliós közösséget képviselni. Ebben van logika. Egy másodperc szürelem, egy másodperc. Magyarországon, az Unióban vagy hol mindenhol van úgy, hogy egyébként az állami vakcina beszerzés mellett nincs magánúton vakcina beszerzés. Ez a világon mindenhol így van, vagy erről neked fogalmat sincs? Most ha jól értem a kérdéslet, az arra utal, hogy magán... Így, uh, így, így, hogy elmeri az ember a gyógyszer... Magán így, így, be, be tud-e vaccinát szerezni, és akkor a Andrássy úton Így, -e pontosan, pontosan. Uh, erre, erre, erre nézve, hogy, hogy, ez, hogy ez, ez jogszabályilag uh, uh, lehetséges-e, nem tudom neked megmondani, uh, de az, az biztos, hogy... Uh, hogy gyakorlatban nem. Azt kérdezni, hogy a te ö... tudomásod szerint az Unió egyetlen országában sem lehet magánúton beszerezni vakcinát. Én, én csak olyanról tudok, ahol a, ahol a vakcina a beterzés állami keretek okay. között. Hogy, tér... És így is piszok neki. Oké, okay, rendben van, térjünk vissza akkor a főcsapás irányhoz. Plus, plusz, bocsánat, plusz bocsánat, azért is fontos a, ez a kérdés, mert a, az állami beterzés és utána az állami elosztás a, a, a, az orvosi orvosokon, kórházakon keresztül történ elosztás, garantálja az egyenlő és tisztességes hozzáférést a vakcina, az nem lehet pénzkérdés, és nyilván, hogyha egy magán, magáncég akarna oltani, akkor az egy profitorientált cég, és kezdve az egyenlő hozzáférés a felbarulna, és ez nyilván a nem lehetséges. Visszatérve tehát arra, hogy mi volt benne jó, mi volt benne rossz, mi az, ami ment az unión kívüli országoknak valójában, hol akadt el a mechanizmus, ha egyáltalán elakadt, hiszen azt legfeljebb a Móriczka képzelte úgy, hogy minden zökkenőmentesen mentesen fog alakulni. A kérdés az, hogy nem volt-e több zöggenő a kelleténél, és ha volt, akkor annak mi volt az oka, vagy ha nem volt, akkor hol volt az az akusztika, vagy miért volt az az akusztika, amely idáig erősítette ezeket a botlatozásokat? Szerintem, szerintem előség, ez, ez ugyan, ugyanolyan dolog, csak uh, Európai Uniót, meg, meg politikát illetően, mint ami a, a hétköznapokban van, uh, hétköznapi viszonyokban. Uh, uh, a legjobb, tehát jó értelme véve érsz, hogy ugye a, a, az ember el tudja érni azt, hogy a, amit szeretne, az megvalósuljon legalább valamelyest az akaratát, tudja érvényesíteni. Ez, ez, a, ez a bizonyos értelemben mindennapokban is így van, egymás között, a barátok között, a családban. Most nem úgy értem, hogy egyik áteleszik a másikra, de, de nyilván ugye minden nap úgy kellünk föl, szeretnénk abból bébe eljutni és valamit elérni. Na most amikor ez, a, ez az uniós vaknapetelzés is történt, én egyáltalán nem vonom kétségbe a... Bocsánat, egyszerűen jobban belegondolok. Azt aggatom, hogy nem vonom kétségbe a jó szándékot minden Befolyásolás vagy befolyásolási kísérlet, azt én nem tudom, de mindegy induljunk ki abból, hogy, hogy nem mondjuk kétségbe a jó szándékot, ők, ők sok opciót akartak az Unión, Brüsszelen keresztül szerezni, ez, ez helyes, ez, ez rendben van. A baj az, hogy ez, ez nem valósult meg. Tehát már eltelt x év és hónap, és itt állunk, és azt látjuk, hogy az általad említett országok sokkal előrébb tartanak lakosság arányosan, ha a százalékokat nézzük, akkor többszörös az átoltottsági arány. És akkor mégiscsak föl kell tenni a kérdést, hogy mi az, ami, ami nem sikerült, és én úgy látom, hogy ma már nem nagyon van egyébként olyan európai vezető, aki ezt a kérdést ne tenné föl, vagy ennek a kérdésnek a jogosságát vitatná. És akkor nagyjából odajukadhatunk ki az én jelenleg ismereteim szerint, hogy a szerződések, amiről már azt hiszem, miketben is beszéltünk korábban, késve... Nem megfelelő mennyiségre kötöttek, és ezek a, egyébként nem túl jó szerződések sem tudnak meg, vagy ezeknek a megvalósítása sem érhető el, mert egyszerűen a a gyógyszergyárak, vagy a vakcina mint a Pfizer, aztán az AstraZeneca, a bejelenti, hogy kevesebbet fog szállítani, nem szállít, még ahhoz képest is kevesebbet fog, a, a, amit egyébként szállít, például a Pfizer, vagy szállított, ami pedig már kevesebb volt annál, mint amit eredetileg ígért, és akkor kialakul egy helyzet. kialakul ki, ki egy hiány. Kialakul ki egy hiány egy olyan szituációban, ahol az emberek ki akarnak szabadulni, miközben nem akarnak megbetegedni, miközben az államok köztük Magyarország szeretne enyhíteni a korlátozó rendelkezéseken és szeretné visszaállítani a régi medrébe vagy a régi medréhez hasonló mederbe az életet. Ekkor elkezdődik a szétnézés a piacon, a szó átvittés valódi értelmében, és elkezdődik olyan cégekkel és olyan vakcinákról a beszélgetés, amelyet itt most annak érdekében, hogy ne legyen baloldal és jobboldal, ennek következtében konkrét dolgokat fogok kérdezni, amelyek nem teszik lehetővé azt, hogy itt elkezdjünk mázolni. Idézem neked az alábbi levelet. Ez egy tegnapi levél, az ógyéi főigazgató részére írta a MOK vezetője Kincses Gyula. A mai napon az alábbi levelet küldtük az Ogyé főigazgató részére, ez tehát tegnap történt. Tisztelt főigazgató a Magyar Orvosi Kamara elnöksége a médiából értesült arról, hogy az OJI a 19-2021. január 28-ai kormányrendeletel módosított 488-2020. november 11 i kormányrendelet alapján engedélyezte a Sputnik V és kínai Sinopharm, Sinopharm koronavírus elleni vakcinájának forgalomba hozatalát. Ezen vakcinák alkalmazásával kapcsolatban semmilyen dokumentumot nem találunk az OJI hollapján. A Magyar Orvosi Kamara elnöksége kéri a tisztelt főigazgatórat, hogy az OJI hozza nyilvánosságra a Sputnik V és a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinájának engedélyezésével kapcsolatos dokumentumokat különös tekintettel az alkalmazás előiratra. Ennek hiányában a Magyar Orvosi Kamara elnöksége nem tudja tisztalálkismerettel ajánlani a kollégáinak a készítmények alkalmazását, mert az alkalmazási előirat az alapfeltétel a készítmény betegbiztonságot garantálja alka garantáló alkalmazásának és ez alapozza meg az orvos jogi és etikai biztonságát. Budapest 2021. február a Magyar Orvosi Kamara elnöksége nevében dr. Kincses Gyula, Magyar Orvosi Kamara elnöke. Biztos, biztos ilyen láttam a levelet. Biztos vagyok benne, hogy az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetői és munkatársai ennek a kérésnek a szakmai előírások szerint eleget fognak tenni, és a szükséges információkat különös tekintet, hogy a nem is volt, az alkalmazhatóságra el fogják mondani közé fogják tenni az orvosok számára. Hát én ugyan nem vagyok orvos, de ha jól értem az alkalmazhatóság, és ha jól gondolom az alkalmazhatóság szó jelentését, az azt jelenti, hogy hogyan kell alkalmazni, hogyan kell beadni, mit kell vele csinálni, amikor ott van a, az ampulla, meg ott van a okay. rendben akkor Gondolom, hogy ezt meg fogják Oké, okay, akkor nézzük meg az, az előzményeket, amellyel kapcsolatban szintén kisebb vihar van, és azért nem mondanám, hogy a bilében, mert ennél többről van szó. Itt van előttem ez a bizonyos kormányrendelet, rendelet, a kormány 19.2028, január 28-ai kormány a biztonságos veszélyhelyzetén-labam. Ebben azt mondja, hogy a kormány az alaptörvény 83. cikk 2. bekezdése, blablabam. Első paragrafus. A biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488.2020. november 11 kormányi rendelet 6 per a paragrafus a helyébe. A következő rendelkezés lép. A gyógyszerészeti államigazgatási szerv különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből a koronavírus feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében az állami egészségügyi tartalék kezelését felelős szerv kérelmére engedélyezi. A. Az EGT megállapodásban részes államban, B. nagy britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában, vagy C. Legalább három. Köztük legalább egy Európai Uniós vagy Európai Uniós tagjelölt államban a betegek számára hozzáférhetővé tett, illetve alkalmazásra engedélyezett gyógyszer behozatalát a betegek számára történő hozzáférhetővé tételét, illetve alkalmazását. És itt ugrik a majom a vízbe, ennek az első paragrafusnak a második pontja, az első bekezdés alapján ebben az esetben kerülhet sor az engedély kiadásra, abban az esetben kerülhet a sor az engedély kiadására, ha gyógyszert legalább egymillió személynél már alkalmazták, ezen feltétel teljesülését a külpolitikai felelős miniszter állapot, állapítja meg. Ez aztán különböző félreértésekhez vezetett, mintha az Ogyei felállított. A félreértésekhez, ez különböző hazugságokhoz vezetett. Tehát itt az... Ez a mondat pontosan értelmezhető, és világos, hogy nem Sziártó Péter, a vakcináról, hanem a külügyminisztérium olyan korábban is, információt ad a gyógyszerített intézetnek arról, hogy a világban mi történik például, az oltásokat hogy használják. Kérlek, szándékosan, szándékosan torzították el, és házék és társai, nem akarok baloldalazni félre nejét, de ha már erről szándékosan hazudtak. Én nem tartozom egyik körbe se, sem minisztérium ember nem vagyok, sem ok nem vagyok, sem baloldali politikus, se baloldali média. Én Fiala János vagyok. Abban, okay, seg okay. abban segíts nekem, nekem, mit tud tenni a külpolitikáért felelős miniszter annak érdekében, hogy hogyan tudja azt meg, hogy ezen peren feltételek úgy teljesülnek, hogy közben a gyógyszert legalább egymillió személynél már alkalmazták. Ez hogyan Az megy a gyakorlatban? Az, az úgy megy a gyakorlatban, hogy a külügyminiszternek és a külügyminisztériumnak van olyan intézményrendszer, például amit nagykövetségeknek hívnak, és akkor mi azokkal értelemszerűen folyamatosan kapcsolatban vagyunk, különösen is azokkal, akik adott ügyben, például a Vacna kérdésben érintettek, és azok jelentést tesznek hivatalos adottól, úgynevezett fogadó országbeli hivatalos forrásra hivatkozva. És én ezen források alapján tudom neked mondani a prisszámokat, amelyek úgy hangoznak, hogy Kínában eddig nagyságrendileg 18 millió ember kapta meg a sinofan vakcináját, Szerbiában több mint 400 ezer, az Egyesült Alapömírségekben több mint 2,5 millió, Bahreinben 170 ezer, Marokkóban pedig 125 ezer, ez nagyságrendileg 21 millió ember, és sehonnan nem jelentettek, nem várt mellékhatást. Az a minisztérium feladata, hogy ilyen információkat szerezzen és az egészségügyi döntéshozók rendelkezésére bocsassa. Ebben a mechanizmusban, ebben az eljárásrendben, amit te itt most felvázoltál, hol van az ugyei szerepe, vagy van-e egyáltalán? Hát hogy ne lenne. hát lenne? Sőt, hát nekik van, az ének van, a Magyar Gyország Györgyőség, intézetnek a döntéshozói szerepe, ők azok, akik szeretnék emlékeztetni, hogy kint voltak Oroszországban és Kínában is, helyszíni vizsgálatot hajtottak végre, amelynek a lehetőségét természetesen feladatunkból adódóan mi teremtettük meg és mi terveztük meg. Ott dokumentációkat néztek meg, a vakcinagyárat, ha lehet így fogalmazni, ha a vakcinagyárat gyárat, vakcinagyárnak kell hívni, nem tudom, de ez egy másik kérdés, tehát lényeg az, hogy megnézték ott a helyszínt, ahol a vakcinát előállítják. Több soron konzultáltak a külföldi partnereikkel, és emellett is minden olyan dokumentációt elkértek, ami egy ilyen munkához szükséges. A külügyminisztérium természetesen a lehetőséget nekik megteremtette, de nem mi döntünk, hanem mi a lehetőséget teremtjük meg, és amennyiben kérik, akkor további információkkal látjuk előket. És akkor ők elvégzik az úgynevezett egészségügyi protokoljukat és a vizsgálataikat, és annak a végén döntenek egy vakcina engedélyezéséről vagy nem engedélyezéséről. De egyébként, ha már engedélyezés, és ha már jelenlegi helyzet, akkor az biztos láthatta itt szintén a tegnapi nap folyamán hogy az orosz vakcinával kapcsolatos adatok a világ egyik legismertebb orvosi paklapjában a The lancet jelentek meg, mely szerint 90, 90 fölötti az orosz vakcina hatékonysága, 60 év fölöttieknél ugyanilyen hatásos, 20 ezer emberrel végezték ezt a, ezt, a, ezt a kísérleti klinikai munkát, és ez mondom még egyszer nem a, a tapsifülesben jelent meg, meg nem mi mondjuk, hanem a The Lancet nevű nem kimondottan keleti uh, orvosi szaklap. 7 óra 54 perc van. Átadlak egyéb irányú elfoglaltságodnak. Köszönöm szépen, örülök, hogy beszélhettünk. Szép Viszont kívánom. Szia! Önök Mendszer Tamást hallották. Zero hat egy kilenc, száz tizenegy, százhatvannyolc. Bántalmazó zenét hallanak. Bántalmazó zene, mint olyan nincsen. Olyan zene van, amit egyébként bántalmazó, életmódot folytató, szerintem ilyen kifejezés nincs, előadó, követel. De lehetséges, hogy mindjárt felcserélem ezt valami másik előadóra. Még miatt megszólják a ház elejét? Miért nincsen olyan, hogy megszólják az udvart, és miért a ház elejét szólják meg? Mondásokban nem vagyok erős. Majd megkérdezem Nádasdi Ádánat. 061 egy. 911 168 Rágyász kívánok! Az alkalmazási előírással kapcsolatban, amit a miniszter nem csak az orvosi jog rendelkezésére kell állni, ha hogy egy gyógyszeres doboz ott van benne a leírás. Kölcsönhatás, mivel fetthető, mivel nem fetthető, mellékhatás várható. Tehát minden betegnek joga van tudni, hogy egy gyógyszerrel, vakcinával kapcsolatban hogy kell visszagyúrni. Köszönöm szépen! I can't decide to wear me out. Or wear me well. I just see a lot. Szabó Zsófiról és az RTA Klub reggeli műsoráról valamikor lehet, hogy teszek említést. Ez nem most lesz. Most mindösszesen azért említettem meg, mert az egyik vezető hírportálon, az a harmadik hír, hogy Szabó Zsófi megszólalt a vállásáról. Minden, amit az tudni kell vagy érdemes. Én műsor, amely bátortalan kísérletet tesz arra, hogy elválaszolja a fontos a fontos talantól. Vajon, amikor az RTL Klubról beszélünk, akkor fontos-e, hogy a házon kívül a 21. századról beszélünk, hogy éjfélkor milyen himnuszt adnak december 31-éről elsőire virradóra, vagy hogy milyen reggeli műsoruk van. Egy és ugyanazon csatorna. Jó reggelt! Jó reggelt, Szilányok! Fiala úr! Én csak azt nem értem, hogy ezzel a két vakcinával minden rendben van, akkor miért nem hozzák be az Unió hivatalai elé, hogy engedélyezzék, mert én úgy tudom, hogy de sem, meg sem próbálták eddig Ön, ön érti hát ami az orosz vakcinát illeti a Lancetben való dokumentációja, az nagy valószínűséggel előfutára annak, hogy az emához is befutnak a papírjai, hogy mi a helyzet a Sinopharm vagy Sinofarma. Gyógyszerével ahhoz nem tudok hozzászólni. Én speciál azok közé tartozom itt pandémia idején, aki elég szigorúan meghozza azokat a határvonalakat, amelyekhez hogy Aztán később ne lehessen azzal megvádolni, hogy holmi médiahatházi lennék. 0619, 111, 168, már nem sokáig. Igen, tessék, parancsolni, az is, zsírja. Fialaj János, jó reggelt, jó reggelt kívánok. Ez a tessék, parancsolni, ez nálam biztos, hogy nem működik, mert ezt mindig visszaszoktam utasítani valami ismeretlenokból. A mi kettőnk kapcsolata az Máté Gáboron keresztül jött létre. Én arra kértem a Katonai Összef színház igazgatóját, hogy segítsen nekem egy színészével beszélni, mármint aki az ő színész. Erre azért is van szükség, hogy bizalommal legyen irányomban, hogy ne gondolja azt, hogy itt valami olyasmiről fogunk beszélgetni, ami neki utólag kínos lesz. Magyarázkodnia kéne, ez a mai médiában viszonylag gyakran fordul elő. Én viszont azt gondoltam, hogy más szakma, más szféra szereplőjét is bemutatom. Nem csak a vendéglősök szenvednek a pandémia okán, mert hogy bezártak, vagy csak étel elvitel van, az életmódjuk megváltozik, a keresetük megváltozik, sok minden megváltozik, hogy melyik, kinek milyen fontos, azt mindenki maga tudja elmondani, de a művészetek tehát az előadó művészetben a színházi emberekre ugyanez vonatkozik, és... Máté Gábor örre gondolt, én nem kérdeztem vissza, hogy miért gondolt törre, én elfogadtam az ő ajánlását, nem is gondoltam vitatkozni vele, így arra kérem önt, hogy nézze el nekem a tájékozatlanságomat, hiszen a mi a beszélgetésünket most nem az önművészi rangja adja, hanem az alkalom, amelyet leírtam, és amely szoros összefüggésben van azzal, hogy a és a Színház épp úgy nem üzemel, mint más színházak, mert hogy jogszabályok nem teszik lehetővé a hétköznapi munkát és Kocsis Gergővel, a Kocsis Gergelyel összehozva, én arra kérem először is önt, ha nem megalázó, vagy nem tépázza az ön hiúságát, ha igen, akkor megyünk tovább, legyen szíves bemutatkozni, mindazok számára, akik ismerik, és mindazok számára még inkább, akik nem ismerik, hogy aztán eljussunk a hétköznapokhoz, Leginkább ahhoz, hogy most mennyire él más életet, mint nem pandémia idején, ha egyáltalán más életet él. Itt levittem a hangsúlyt, ön jön. egy bemutatkozást kérek. Igen. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Kocsis Gergely vagyok, a Katonai Színház színésze. 46 éves lettek hamarosan a színházban rengeteget dolgoztam békeidőben kicsit lehetne még mondani magamról. Családi család, állapotáról. Családos, családos, családos ember vagyok, két nagyszerű fiam van, az egyik hetedikes, a másik elsős. Itt most tisztem előket az iskolába, hiszen az iskolák mondhatni zavartalanul működnek, legalábbis érzésre. És uh, most itt tart. Hát bizonyos iskolák. Lehetett tudni bármint a, a gyerekek anyjáról, olyan mértékben, ami belefér a gyermekeim anyja tágértelemben tág szakmabeli, tehát a Színház és Filmüvészi Egyetemnek köszönhetjük az ismerettséget, csak ő tévés oda. És ö, nagyjából ezzel is foglalkozik, pillanatnyilag is. Jelenleg az ö... ő foglalkozását mennyire, vagy az ő hétköznapjait mennyire befolyásolja a pandémia? Hasonlóképpen, az mint ő... az önét? Másképpen, jobban, kevésbé? Ő... Ö... Kevésbé befolyásolja, mert ő, ő, ő egy műsorkészítő, videókészítő ember, és bizonyos cégek ő, tulajdonképpen még jobban rá vannak szólva most a, az ilyen típusú kommunikációra ügyfeleikkel és egyéb üzleteikkel, Tehát még nagyobb szükség van bizonyos értelemben ilyen anyagok gyártására tett neki. Tulajdonképpen zavartalan, vagy hát van munkája, csak ö, nagyon sok mindent kell horról csinálni, és természetesen nekik sincsenek. Ott, hvorról dolgozik? Otthor, hát itthonról szervez, itthon vág, itthon szerkesz, és ha el kell menni forgatni, akkor minden, minden szabálybe... Milyenek tartani. a lakáskörülmények? Most ugye ennek különös jelentősége van, az emberek zöme több időt tölt otthon, mint egyébként szokott. Nem lakásvétel vagy lakás eladás céljából, olyan mértékben, amit ügyvédje jelenlétében is megtenne, írja le a lakását. Én egy 94-es családi házban lakom, amit az egyik banknak vásároltam 10 évvel ezelőtt, és és remélem meg fogok ez Ebben a formában mit jelentett, hogy törlesztő részletek? <gül> ebben a formában azt jelenti, hogy már csak azért is hosszú életet kell élnem, hogy ez a törlesztéshez véget érjen. Érdemes vigyáznam magamra tehát egészségizileg, de szép, szép jó kis házban lakunk, nem panasz. Aminek kertje van, van amely ahol, Budapesthez közel, vagy Budapesten van. Amely, amely Peslőrincsen a 18. kerületben található. És amelyben egyébként, ahogy ezt eddig leírta, így jól feltételezem, hogy négyen, vagy ennél többen laknak? Négyen, mind négy, négyen lakunk itt. Kutyamacska, papagáj? egy macska, aki nem tudja eldönteni, hogy bent lakjon, vagy kint lakjon, ezért egész nap járták ki. Jó, de ez a, ez a tulajdonosok is kellene, akik ezt lehetővé teszi a, a számára. Ez, ez, ez, így, ez így van ezt a rendsertet, miért tettük fel rosszul a macskában, ez, ez, ez elég valószínű. Igen. Hány éves a macska? <gül> Mindenre számítottam, csak erre a kérdésre nem. Kettő, kettő éves. Fiatal. fiatal. Igen, még fiatal. Fiulány? Kimiskárolt. E, ami a kertet illeti, az ottani facilitások, gyerekek, felnőttek számára különböző foglalkozásokat lehetővé tesznek, inkább nyáron persze, mint télen, de télen is. Ez egy kérdés volt. Igen, igen, igen. Itt a gyermekek szoktak járcálni még ilyen taknos időben is, mint most, hogy szabad levegő legyenek. A, amikor volt a nyári karantén, vagy tavaszi, akkor nagyon-nagyon-nagyon sokat számított, hogy nekünk van egy udvarunk, ahol, ahol lehetett létezni. Tulajdonképpen egész április, május, június, július a saját udvarunkon töltöttük 97%-ban. Nekem a Friderikus Szabad Sándorra volt egy sorozatom még annak idején a Magyar Rádióban, ami történt, vagy miért, vagy nem emlékszem már pontosan, hogy mi volt a címe. Mindig változtatni kellett, mert mindig valaki bejelentkezett, hogy neki hasonló címmel volt már műsora, és az egyiknek az volt, a, mindig aktualitásokhoz kapcsolódott, és az egyiknek az volt a címe, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj és ez azzal Igen. volt kapcsolatos, hogy valamikor májusban vagy áprilisban amikor egyébként megindul a Balatonon a vitorlás szezon, akkor bedobnak való Balatófüreden, emlékezetem szerint de ha nem ott, akkor meg ne rójanak, különösen ön valami koszorút és utána kihajóznak na most, ez akkor még Német Miklós tette, tehát ez nem tegnap történt Bedobta ezt a bizonyos koszorút, aztán az igény jött a világán, nem történt semmi sem, és a hajók kifutottak volna, de semmi szél nem volt. Mit csinál egy színész, ha nem léphet föl? Mit csinál egy színész akkor, hogyha nem látogathatják a nézők a színházat, és ebben az értelemében a szél nem fúj? Mit csinál? Fekszik egy kanapén, nézi a plafont és mondogatja magának, hogy jaj, de tehetséges vagyok. De ez nem igaz, hát tegnap 28-szor hívtam fel, mert elviselhetetlen vagyok, mert ugye nem voltam biztos benne, hogy ma 8 órakor akkor föl fogja venni a telefont, és aztán közölte kicsit indignál, indignálódott hangon, hogy próbált. Hát akkor ok, ezek szerint nem mindig a kereveten nézi a plafont, mint egy kamasz. Ez, ez, ez teljesen így teljesen van, ugyanis a színházunk mostanra uh, reagált a és a körülmények kihívásaira, és elkezdtünk erre az új, ez az új fogalom be, be, belépett az életünkbe, elkezdtünk stream tartalmakat gyártani, tehát tulajdonképpen mondhatnám, hogy forgatni, és én nekem lett most nem, nem sokára egy ilyen forgatásos din, és erre készültem tegnap, tehát most én az elmúlt két hétben valóban dolgozom. Az Mi a, a darab? Közül, ez Hály János írása, az a címe, hogy szavaló verseny és én, én volnék ebben Hály János maga, vagy hát egy bizonyos költő maga, és hosszú beszédeket fogok intézni a kedves közönségnek, arról, hogy hogyan kell költeni, költeményt költeni. Kivel és, próbál? Egy ilyen... Kivel próbál és hol? Tárnoki Márk rendezővel próbálok, és bent a színházban egy Nem minden gyereket vitte el az iskolába, vagy ki az, aki ott ön mögött van? Én mögöttem? Igen. Hát a szomszédkutya ugathatott. Igen, akkor az közel van a szomszéd kutyája. Vigyázzon. Igen, tehát nem egy... Az imént leírt, az ilyen bankert, de azért nem... Bírtoknak nem nevezhet. Rendben van, és hol folyik a próba? Bent a A színházban. Egy Oké, egy ilyen előadásnál, egy ilyen streamert előadásnál majd, amikor lesz, eh, ahhoz gyártanak diszletet? Igen. Hát nem gyártanak, hanem a színház rendelkezésére álló Limlomból eztábálunk majd díszletet, Tehát klasszikus értelemben nem, gyár, nem, nem gyártanak. Hanem e, ugye ez egy olyan előadás, amivel önök nem számoltak? Nem, nem Ezt kitalálja ki? A színházunk kírt egy pályázatot íróknak, és őt a pályázatra beérkezett anyagokból választott a színház vezetése eddig hármat, és most ezeknek a munkálatait Oké, okay, ki dönti a más... el a színházban az, hogy ki fogja ezt eljátszani, kik fogják eljátszani, ki fogja rendezni? Azt, hogy ki fogja rendezni, Felszertőleg az igazgató dönti el, sőt egész biztos, hogy az ő helyéből pattannak ki ezek a, ezek a nevek, és ö, aztán a rendező ott szerepek. Biztos tudnom kéne, ö, az a rendező, akiről ön beszél, ő a Katonai József Színház rendezője, vagy ő egy, ő egy külsős? Ő egy külsős. És ő önt nevezte meg? minden bizonyja. Őszintén szóval nem fötörtem a, a, az eredetét ennek a... Tehát ilyen ég, szituációban ég, az ég, ember ég, erre nem kérdez rá. Hadd kérdezem azt meg, amiről valószínűleg nincs tudomása, de mégis meg kell kérdeznem. Uh, mit feltételez? amikor egy színházigazgató felkér rendezőt, illetve felkéri az egyik színészét, akkor abban szociális szempontok milyen szempontok játszhatnak szerepet, hiszen e, nyilvánvalóan próbál egy normális helyzetet teremteni, egy alapvetően abnormális helyzetben. Az egyikről azt mondja, hogy ő oké, okay, dolgozik sorozatokban, a másik az nézi a plafont, akkor ne nézze a plafont, lát -e bármilyen rendszert abban, ahogy most a Katona József Színház működik, és félrejtés ne esik, nem a színházat vezető Máté Gábor gondolatait kell kitalálni, hiszen én föl tudom őt hívni, és meg tudom kérdezni, az foglalkoztat, Igen. hogy az ön fejében jár-e bármi is? Én úgy látom, úgy látom, hogy, hogy még mindig a művészi szempontok győzedelmeskednek ilyen Tehát szerintem én nem azért kaptam mondjuk ezt a szerepet, hogy ne unatkozzat, hanem elolvasva az anyagot, tulajdonképpen egyetértettem azzal, hogy nem lesz azzal nagyon rossz, ha ezt én csinálom. Meddig unatkozott? Oh, a... hát, tavaly, <gül> március 12-től unatkoztam, mondjuk szeptember elejéig, akkor egy kicsit úgy csináltunk, mintha lenne színház, de volt egy kis nyitottság. Aztán november óta Ismét unatkozom a múlt hét elejéig. Mivel telt az idő? <gül> a, az, az unatkozás teljes spektrumát sikerült bemutatnom. <gül> Minden, mindenféle elfoglaltságot. A feleségem tégkék képezte ki magát, én magam hobi kertész lettem, ami eddig sosem voltam. Ilyenek telt az idő, és természetesen átélt és itt lett a nézéssel. Különböző Én alkérdések. Az... Ön egyébként a színházának egy mennyire foglalkoztatott, mennyire foglalkoztatott színésze volt, van? Tehát amikor nincs Én pandémia. Átlagosan 25 előadásban ferepeltenek. Magyarul az, ami az, most van, előadásban. ilyen önnel utoljára azt megelőzően fordult elő, hogy a színművészeti egyetemre járt volna. Így van. Tehát én, én, én rácsodálkoztam például most arra, hogy milyen két egymás után este itt hol lenni. És milyen? Hát, hogy nagyon érdekes volt az elején. A gyermekeim nem értették, hogy hatkor én még mit keresek itt hol, aztán most már megtudták. Kezdetben öröm volt, utána nagyon laza volt, aztán elkezdett hiányozni a színház, utána jött a teljes és aztán volt egy ilyen apátiás fázis és még a depresszió ö, ö, az a jeleiről is be tudnék számolni azt hiszen. Azt kérdezem öntől, hogy önnek egyéb irányú színházval, <gül> tehát az ön foglalkozásával összefüggő elfoglaltsága korábban most volt-e? Volt, tehát én szerepeltem a színházban kívüli előadásokban is, alkalomszerűen, tehát ezek teljes mértékben megküntek értelmszerűen az életemben. És mindenki máséból is forgatás? A forgatás valamiért elkerül engem, de ennek semmi köze a pandémiához, ez valahogy így alakít. Azt kérdezem Öntől, hogy ez a lelki ív, amit lerajzolt, ezt Ön egyedül házastársával, barátokkal, gyerekekkel, adott esetben pszichológussal, adott esetben kollégákkal, Uh, és akkor itt meg is állok, még mielőtt ezt a hosszú kérdést, még hosszabbá tenném. Egy olyan színész, mit csinál a színész, ha nem fúj? Bemegye a színházába, uh, vagy nem megy be, mert egyébként miért is menne be? Tehát az a közösség, aminek tagja, azt a közösséget valamilyen formában megéli, vagy azt se fúj? Hát sajnos az sem fúj, hiszen ez a közösség az éjjel-nappal együtt volt a békeidőben. Természetesen tartjuk a kapcsolatot, természetesen időnként vannak ilyen ö, internetes találkozók, ilyen zoomos megbeszélések, meg ilyenek, de köszönő viszonyban nincs a normális állapotokkal, és rendkívül módon hiányzik. Tehát nem is, nem is csak a munka hiányzik ilyenkor, hanem, hanem az a mondhatni, második család, ami, ami, aminek a kellős közetében éltem, vagy élünk mindannyian. Ami a Katalincs Színház színitereit illeti ott alkalomattán van élet annak fűngyvényében, hogy éppen streamelnek-e valamit, vagy próbálnak erről. Vagy ön átlátja-e, hogy egyébként a kamrától kezdve a nagy nagyszínpadig van-e bármilyen folyamat, független attól, hogy ez önt érinti-e, vagy sem? Nyilván érinti, akkor az más. Persze, persze átlátom, hiszen minden nap kapunk a helyzethez függetlenül minden nap jön egy próbatábla, tehát én értesülök arról, napi szinten egy e-mail formájában, hogy mi zajlik a színházban. Kevés dolog zajlik. Most éppen ez, amiről az előbb ez a bizonyos... Hadd meg lehetősen kicsinyes dolgokat. Foglalkoztatta-e, vagy foglalkoztatja-e, és természetesen nem kell nevet mondani, bárkinek a személye, aki az ön első benyomása alapján, mintha több lehetőséget kapott volna munkára, tehát nem pénzről beszélek, hanem munkáról, mint amit önnek biztosított a színház. Volt-e ilyen kiszerű? Most magamból indulok ki, én tudok ilyen kiszerű lenni. Ön volt-e ilyen kiszerű? Érte. Én, én nem voltam ilyen kis-szerű. Nem, nem gondoltam, és nincs is szerintem nincs is feszültség egyikükben sem pillanatilag ebben a színházban. Egyébként én azért se lehetek most éppen kiszerű, mert ezekben a napokban pont én vagyok a legvastagabban foglalkoztatni a bizonyos színját. Nem a nav vagyok, de ezt eddig is sejthette. Igen. Egy olyan Igen? embernek a jövedelme, akit Kocsis Gergelynek hívnak, és a katonai József színháznak a tagja az hogy alakul eh, annak a függvényében, hogy most pandémia van, vagy sem? Fogalmam sincs, hogy ez hogy van. Ez úgy van, hogy én alkalmazott vagyok az én színházamban. Van, van egy alapfizetésem, amit a pandémia ellenére, datkolva a pandémiával is ö, megkapok. Ö, természetesen ö, ez, ez az alapfizetés. De amikor mondjuk 20 valahányat játszom, akkor ez egy sokkal jelentékenyebb összeg. De sem jó Ez az a alapfizetése ez kiegészül ezekkel a rész összegekkel. Már ami a fellépések számát illet. Igen, igen, igen, igen, akkor, amikor vannak fellépések. Igen. Az, hogy egy-egy fellépés egyébként milyen pénzzel jár, most olyasmit kérdezek, amit még életemben nem kérdeztem, az függ attól, hogy milyen, jell milyen jellegű szerepet játszik, hogy főszerepet játszik, tehát hogy be van, be van ez valahogy árazva, és ha igen, akkor hogyan? Halvány, lehet, hogy hülyeségeket kérdezek, akkor nézz el. Nem, ez egy jogos, jogos kíváncsiság, ez nincs beárazva, tehát nincs pénzügyileg, a gazdasági hivatal nem tett különbséget a szerepek nagysága és milyensége között. Ö, ö, ö, Jó, de a Lír de, és a goneril azok ugyanannyit kapnak? Ö, igen tulajdonképpen én azt hiszem, hogy igen. Természetesen a fizetéseink között vannak fizetéseinket. Azt, azt a részét értem. Ez, attól, ez, attól fült, ez hány éven És áll, hány ahhoz van viszonyítva ez a pénz? Ahogy. Azt kérdezem öntől, hogyha figyelembe vesszük ezt az alapjövedelmet, valamint azt, ami egyébként erre rakódik abból adódóan, hogy hányszor lép föl, ezek egymáshoz egy tízes skálán hogyan viszonyulnak? <tos> Tehát egy 2019 decembert figyelembe véve az alapjövedelem az tízből három, négy, öt, hat, vagy mennyi? Öt. öt. öt. Akkor ezek öt. szerint... De, de, de muszáj nem bemondanom, ezt, ezt muszáj szabába vágnom, hogy egy szavant sem lehet azokhoz, azokhoz a kollégáimhoz képest, akik nincsenek olyan szerencsés helyzetben, hogy alkalmazottak is társulatítól, mert azok, akik szabadúszók azoknak pillanatilag 0 nulla. Én nulla. ezt tökéletesen értem, és ebben ön feladta nekem a leckét, mert most az a kérdés, szerintem jól értjük egymást, nem fog érteni. Ugye, amikor közbevágott, akkor némileg igazat mondott, és némileg fontoskodott. Ugye, annyiban igazat mondott, tesék? Igen, igen. Most annyiban tettem. fontoskodott, és ennyi, ennek nagy jelentősége van, hogy önben él bármilyen lelkismeret furdalás, vagy valami izé izének nevezem azt, amit nem tudok jól elmondani magyarul. Vagy azért, mert hülye vagyok, Igen. vagy azért, mert rossz formában vagyok, vagy azért, mert keveset aludtam. Tehát van valami izé, ami önben valami felelősségérzet, e, e, valamiféle lelkiismeret, vagy lelkiismeretfurdalás azon kollégái iránt, akik egyébként nem alkalmazottak, mert a mondatából ez következik. Öh. Hát ennyiben merült ki az én ö, ö, nagyságom, hogy, egy, hogy a magával való beszélgetésben szükségesnek tartom megemlíteni, hogy nekem ez szavam se lehet, és hálát adok a körülményeknek, hogy én ilyen helyzetben vagyok. De elkismerek hudolás, az talán túlzás, de, de, de a legmélyebb empátia és, és kétségbe esett együttérzés van bennem. Magyarul, hogy ön még jobban nézné a plafont akkor, hogyha ön nem lenne alkalmazott? Én akkor nem a plafont nézném, hanem, hanem nem, nem tudom. Nem akkor elmenne árufeltöltőnek, ha egyébként fölvennék. Így van, akkor azt lennék kénytelen csinálni. De azt ugye akkor jól értem, hogy immáron a feleségei jövedelmével nem számolva, ön egy alapvetően redukált jövedelemmel járul hozzá ennek a négy fős családnak a költségvetéséhez. Igen, igen, ez pontosan így van. Egy ötvenet még nem elért, negyvenet meghaladó alkalmazott, aki a katonai József Színháznak a színésze és Kocsis Gergelynek hívják, 2020-nak, annak is márciusának, aztán novemberének, vagy októberének milyen tartalékokkal állt neki, kezdett hozzá, amit egyébként módjában volt fölélni, ami nem egy jó kérdés, hiszen önmagában ez a ház státusz, ez azt érzékelteti, hogy önök a spájzban nem aranykötegek, vagy aranyrudakkal van a felszerevetezők. Igen, igen. Bizonyos kicsi kis tartalékokkal rendelkeztünk, és rendelkezünk szerencsére még most is, de ez semmi másnak nem köszönhető, mint az, hogy a családban két, két kereső van, és uh, ilyen módon azért, azért uh, összejön. Tehát, uh, nincs, nincs. Még, még nem tartunk a, a zömblevásárlási problémáknál. Bármiben is változtattak az életmódjukat tekintve, és most nem arról beszélek, hogy külföldre nem mentek el nyaralni, mert ez egyébként se állt volna módjukban. De a szalámit felváltotta -e a Párizsi? Ő, nem, nem, nem váltotta fel a szalámit a Párizsi. Ö, nézze, a, a, attól, hogy én nem jártálok be a városban, nem járkálok be a színházban, nem élek közösségi életet, nem, nem hemzsegek ö, úgy, mint régen. Azért az bizonyos értelemben egy vagy vagy Ezt értem. Vagy, vagy, Azt, ö, csak néztem az úrát, mert tele vagyok kérdésekkel. Önnek mekkora baráti társasága van? Nekem hatalmas és kiterjedt baráti társasága van. Ennek mekkora van, a szakmai része és mekkora a nem szakmai része? Ennek ez egy döntően szakmai társaság. A változatban bármit a, a kapcsolatintenzitása, a kapcsolattartás módja nyilvánvalóan, de igen. akár interneten, akár telefonon el lehet -e mondani, hogy ön él olyan mértékben lelki életet idézőjelben vagy nem idézőjelben ezekkel az emberekkel, mint nem pandémia idején, amikor nyilvánvalóan más volt a helyzet, mert lehetett velük személyesen is találkozni. Vagy néhány ember eltűnt? Vagy néhány emberrel sokkal kevesebbet beszél? Ezt érzékelje? Vagy az én kérdésemre belegondol? Érzékem leginkább le, le a kollégáim hiányoznak hiszen azelőtt minden szervezés nélkül kénytelen voltam naponta találkozni. Igen, de a kérdés az, hogyha egyébként nincs meg az a hétköznapi élet, amit a színházad, akkor hirtelen igen. nincs is miről beszélgetni. Egymással biztos ismeri azt, amikor az ember hirtelen egy hozzá közel álló emberrel azt érzékel, hogy Jézus Mária, hova lettek a témák? Én ilyet érzékelek, igen. És az első néhány hónapban nagyon izgalmas téma volt maga ez az egész covid meg azt most, hogy hogy, hogy most hol lesz, és a Aztán most már ez annyira megszokottá vált, hogy már ez nem tud téma lenni. A jövő, jövőről szoktunk beszélgetni bizonyos barátokkal, és hát sajnos a közélet is ad elegendő muníciót az ilyen beszélgetésekre. Ami egyébként a közélet ilyen mértékben nem volt az önök beszéd témája korábban? Ezt talán ennyire nem, vagy hát a közélet most annik, hogy mélyen belefarnék, mert ugye napról napra exponenciálisan egyre több megbeszélni való szolgáltatták. Nem gondoltam valami... erre rá kérdezni. C családi vonás, én nekem van egy barátnőm, nem élünk együtt, de ez egy szoros kapcsolat. Azt kérdezem öntől, mi gyakran beszéltünk arról, már az első periódusban, később, hogy mennyi mindenre felhasználható egy ilyen izé. Az ember elkezdhet futni, vagy elkezd tanulhatni hotent de elkezdhet tanulni internetről főzni. Annyi mindenre ad ez alkalmat, hogy az szinte hihetetlen, és a végén az ember kifejezetten sajnálja, hogy vége van a pandémiának, mert már megtanult hat nyelvet, már főzni is tud, kerékpározni is tud, amit egyébként nem. Ebben az értelemben, aztán persze, meg ezt csak azt tapasztalja, hogy ez mind az eszébe jut, és egyik csinálja. Biztos sokan vannak, csinálják. Igen. Ön melyik körbe tartozik? Mert ugye az, hogy nézi a plafont, az azt mutatja, hogy ha csinálja is ezeket, azért van egy sajátságos hullámzása, kedélyhullámzása a hétköznapi életvitelében, és most nem a Balaton csomogására gondoltam. Igen. Én az a, az a típus vagyok, aki fölérte a magában, hogy mennyi mindenre fogja most használni ezt a pandémiát, aztán ebből mit sem látott valóra. Tehát én ez, én ez a típus vagyok. Elképzeltem, hogy most végre elolvasom azokat a könyveket, amik a polcról rám akarnak ugrani mindenáron, és régóta érdekelnek, és nem megy. Nem megy, nem megy mert az önsajnálatom lehet tette, hogy... Önsajnálat, vagy motiválatlanság? Hát igazából jobban tetszik a motiválatlanság. És aztán a motiválatlanság egyszerre csak önsajnálba csapát csap át, és ha átcsap bele, akkor az önsajnálat valójában miről szól? Hogy én szegény kocsis Gergely itt feszk Az Azért, azért nem, nem, nem, nem, ilyen, nem ilyen erős az ön sajnálat, az, az, az, az, az, az Erős hajlamon van rá, és, és, és, és hát annak a sajnálata, hogy nem tudom, Bebizonyítani magamnak, mert a színészet ez egy ilyen fránya dolog, hogy kell hozzá egy színház, meg társak, meg ilyesmi. Tehát itthon a kanapén nem tudom magamnak nap bebizonyítani, hogy én még ö, remek, remek patban vagyok, hanem csak gondolni tudok rá, és ez, ez a dolog, ez, ez, ez képes valami olyan kétségbeesésbe vezetni, amit akár öncsőnálatnak is mondhatunk. Ha Máté Gábor hallgat bennünket, aminek megvan az esélye, akkor egy csomó dolgot most tud meg? Nem, nem, nem én. Nem, nem, nem szoktam magamba tartani ezeket a dolgokat, ha szóval beszéltünk ilyesmiről Azt kérdezem öntől, semmi közöm nincs hozzá. Megsínlette vagy javult ezen hónapok alatt az ön házassága? A gyerekeivel való kapcsolata? Ö, nem sínlette meg. Ö, azt mondhatom, hogy konstans összetartozás maradt. Egyébként azt még el kell mondanom, hogy a pandémia arra azért elég jó volt, hogy végre összeismerkedtem alaposan a gyerekeimmel. Tehát ez erre, erre, mindenképpen, erre mindenképpen jó volt. Hogy van -e önnek, van -e önnek sz élő szülei? És hát ez a másik fájó pont, hogy ez nem fájó, hogy dolog, hogy vannak tudás élő szüleim, csak sajnos kett és uh, velük a napi telefonáláson kívül egyszerűen nincs, nincs más módon kapcsolatot tartani. Időnként, időnként meglátogatom őket és az udvaron egymástól három méterre beszélgetünk egy kicsit mozkban, de, de ennyi. Hát az anyukám nagyon sokszor kiakadt, hogy szeretném a, szeretném a gyerekét megölelni, de azt hát hiszem, ez minden anyuka így van mostanság. Uh, van koincidencia, mert a Facebook ebben a pillanatban ajánlotta föl nekem, hogy nézzem meg, hogy 2017. február 3-án én mit csináltam, és egyszerre csak itt vagyok Báriban, ahol a lányommal voltam, és különböző szicíliai képek vannak most itt előttem, amit egyébként akár a televízióban is mutogathatnék, mondván, hogy ugye ennek tévéközvetítése is van, de nem teszek. Azt kérdezem öntől, hogy valójában az, hogy ilyen sokat unatkozott és unatkozik, az, az, én nekem a pszichiáterem magyarázta el, hogy unatkozni nem bűn, sőt, unatkozni az egy nagyon hasznos dolog, mint egy olyan családban nevelkedtem, ahol az unatkozásra úgy tekintettek, mint valami deviáns viselkedésre. Ön a saját unatkozásához, hogy viszonyul, ha viszonyul egyáltalán? nagyon rosszul, vagy hát nem, nem, nem szeretek, és, és nem szeretek unatkozni, mert ilyenkor mindig, mindig magamat vizsgálgatom, és szállazgatom, és ez nem, nem, nem, nem szokott minden esetben egy ilyen pozitív mérleggel zárulni ez az, ez az önvizsgálat, ezért aztán nem szeretem a saját unatkozásomat, Tehát nem, nem tudok egy olyasmiről beszámolni, hogy a befelé fordulás olyan eredményekre vezettett magammal kapcsolatban, ami új, ajtókat nyitott ki, és a nincs ilyen pozitív élmény. Hány darab maradt ki az életéből ezen hónapok alatt? Színházban? Tizen valahány előadásban vagyok benne. Ennyiben játsztunk, tehát mondhatjuk, hogy havi 24 előadásom maradt ki. És hány premier? Hány premier? Hát egy. Hát hát ő? Igen, tehát egy. Tehát a lírkirályt próbáltuk, amikor most novemberbe le kellett állni, most ez hűzőben van. Időként zoomon on uh, szoktunk egymással találkozni. Lehet ez zoomon uh, Zoom uh, színházat csinálni? Önnek? Mert egyébként de. lehet, tudjuk, de hogy az önnek mennyire megy? Én nekem nagyon rosszul megint, én, én, én, nem, nem, nem, nem, nem, nem tudom. Én örülök a. Örülök, hogy mondjuk a szöveget, vagy örülök, hogy látom a kollégáimat, de, de én beszélgek, én és nem, nem, nem érzem magam komfortosan ezekben a helyzetekben. Egy... Ezek, zoom, ezek zoom próbák, tehát ezek nem zoom előadások, ezek Értem. zoom próbák. Azt árulj el nekem, hogy csak elvette a pandémia, vagy valamit adott is. Azt már tudjuk, hogy a gyerekeivel való kapcsolata javult. Igen. De például színészként. Öh, színészként ez, ez, ez a pandémia után fog tudni kiderülni, hogy adott el hosszan, hossz, hosszan taglaltam, hogy mennyire fogalmam sincs, hogy tudok-e még színészkedni, nem tudom kipróbálni Ilyen módon nagy eljutottunk adtulni, a csúcspontra, és tényleg eljutottunk <hállítás> Önben felvetődik az, vagy felvetődött az, hogy ahogy az emberről azt mondják, hogy nem lehet elfelelni vagy ne, ne, ne lehet elfelejteni biciklizni, hogy ön kieshet olyan mértékben a színészetből, hogy amikor vége lesz a pandémiának, akkor nem tudja folytatni. Ez felvetődött önben. És Fogalmam, sincs. remélem, hogy De az, az előbb. El... De, de most nem meneküljön el. Az előbb valami nem ilyesmit figyel. kezdett el mondani. Igen, igen, igen. igen. Vannak van dolgok, most már olyan távol van az, amikor én minden este játszottam, hogy ö, vannak pillanatok, amikor el se hiszem, hogy az én voltam, vagy hogy arra én képes voltam. Igen, az önbizalma az. például létezett, létezik, hogy csökken ezáltal? Mármint a kieséseken. De. Igen, igen, azt hiszem, hogy csökken, mert akkor, amikor nagyon ment a Berkeley, akkor az embernek nincs ideje és alkalma egészetően vizsgálgatni saját képességeit és alkalmasságát, mert csinálni kell, nyomatni kell, ami a csövön kifér, és most meg, most meg nem. <gül> és de, de azért én a nyavaigásom mellett azért az én bízom abban, hogy ha fölmegy a, a, a féljön a, a fény a színpadra, akkor megint menni fog. Én ezt értem, de most ez egy nagy kérdés, hogy ön erre a beszélgetésre, vagy amit csinál, arra úgy tekint, mint nyavaigásra Nem erre a beszélgetésre, hát remélem, hogy nem kell úgy tekintenem. De akkor hát mire a... igen? Hát arra, arra, arra amit majd, majd ezután a beszélgetés után is csinálni fogok. Nézi a falat? Nem tudom, nem tudom. Nyilván megbeszélem a feleségemmel, hogy beszélgettem a pillában, hülyeségeket mondtam, ugye? Ugye hülyeséget mondtam. És igen, ez nevezem én nyavajgásnak. Ilyen pillanatai egyébként pandémián kívül jó formán alig voltak, vagy voltak csak nagyon ritkán? Voltak csak nagyon ritkán, nem volt rá alkalma és lehetőség. Most saját magát hallani nem jó érzés? Nyavaigásnak tűnik? igyekszem nem nyilvajogni, de azért néha nem. de nem, nem, nem jó érzés. A saját magamat halni. Nem tudom, színésre válogatni, én nem szeretem magam bevisszahallani. Ön egy színész, a szónak abban az értelmében, hogy amikor közértben van, akkor is színész? Nem, nem, nem, semmiképpen. De legalábbis szeretnék így gondolni magamra. De most nagyobb mértékben nem színész, mint korábban volt? Nem találták még föl ezt a, ezt a skálát, amire most rá kérdez, nem tudom. De abból adódóan, Én... hogy kevesebbet játszik egyszerre, csak kezd önből eltűnni valami, ami egyébként korábban a színészettel volt azonosítható? Tehát most közelebb van önhöz az asztalosság? Vagy bármi? Vagy csak a semmi? Közelebb, igen. Igen, közelebb van hozzám. Rájött az életértelmére, vagy távolodott tőle? Mindig, mindig minden ez irányú erőfeszítésem eddig az életben, csak távoli. Ugye el, én az ezt az megelőzően a... az ATV konglomerátumában dolgoztam, és ott én egyszer beszélgettem adásban német Sándor gyülekezeti oh. vezetővel. Én nem, én nem vagyok gyülekezeti tag, nem vagyok ateista, egy ilyen nagyon sajátságos felfogásom van, én egy ilyen zsidó, de. de, de de nem zsidó nevelést kapott, zsidó vagyok, tehát egy ilyen furcsa futóhomokszerű magyar példánya a zsidóknak. És, és akkor, amikor beszélgettem némes Sándorral, akkor ő azt mondta, hogy ez nem véletlen. Mindaz, ami most önnel történik, azt mennyire tudja be az isteni gondviselésnek, akkor is a büntetésként éli meg. É, én, is, én is egy futóhomok vagyok, ilyen értelemben. Tehát még ilyen, ilyen messzire, ilyen távolra nem nem gondoltam. Se Isten verésének, se Isten áldásának, se, se semmilyen ö, ma, Ha templomba rendőr. menne, akkor milyen templomba menne? Szépbe. És most nem... Nem, én azt jól, kérdezem, hogy ön elmenne el a templomba volt... azért, hogy az imája meghallgatást nyerjen, és ennek a pandémiának hamarabb legyen vége, mintha nem menne el templomba. Értem. Elmennék? azt Tehát, hogyha én megállíthatnám a pandémiát, az Leginkább, mennek, igen, igen, igen, igen, Hát annak ugye nem sok értelme van, hogy ön kiesen belőle, hiszen attól még nem áll helyre a színház. Ahhoz mindenkinek kívül kell kerülni ezen a szituációm. Értem. Hát akkor elmennék, de, de, de csak akkor, hogyha biztos lennék abból, hogy ez működik, mert most nem vagyok benne biztos. De, de Nagy... magam, magam nem, nem vagyok egy vallás gyakorló Azt én értem, nem is erre vonatkozott a kérdés. nem kifejezett. Én, bár, bár, én, én, én bármit megszemem, tehát ha valaki ö, ö, velem most megismertetné a, a receptet, és csak én tudnám, akkor én ezt gondolkodás nélkül közzét tenném mindenféle. Módon. Nem is biztos, nem. hogy. Tehát egész egyszerre, mint hogy a Vöröstengert eh, szétválasztották, nem tudjuk, hogy annak hogy volt a módszer. Tehát egyik pillanatban másokra is bekövetkezhetne ez. Én egyrészt köszönöm, hogy önrendelkezésre állt. Máté Gábornak szeretném megköszönni, mint hogyha, egy, mint hogyha egy színészt, tehát mint hogyha ez egy darab lett volna, mint hogyha ő most eljátszotta volna Kosis Gergelyt. Nagyjából olyan, tehát eh, a barátnőm azt írta, hogy Máté Gábornak tökéletes választása volt, miközben nem kérdezett tőlem sokat, eh, és pillanatok alatt megtalálta és én nem kérdeztem vissza, hogy miért pont ön. Örültem a találkozónak, sajnálom az apropót, de kevésbé sajnálom, mint ahogy volt a fejemben előtte. Örülök, Örülök ennek, amit most mondott. Viszont hallásra. Viszont hálásra. Kocsisgergeit hallották, rendezte az élet, rendelkezésre bocsájtotta Máté Gábor. Hello. Elnézést a súszásért. Semmi probléma. A vonalban túlcsaba a parlament képviselője, MSP színekben szugló. Ön egy praktikus ember, vagy praktikus emberként ismertem meg. Kérdeztem öntől vasárnap, hogy hétfőn beszéljünk-e még a parlament rendkívüli előtt, és ön azt mondta, hogy ráér utána. Um, mi volt ennek az oka? Hát most mondhatnám azt is hogy biztunk a csodában, hogy hát ha meggondolják Na, a kormánypárdi képviselők és mégis eljönnek egy rendkívüli parlamenti napra mert hát átérzik a, a fontosságát és a súlyát az ott szereplő napirendeknek, de hát nem így történt. Úgyhogy a jelezetesen is jelentették, nem jelentek meg, így a, a, a parlament határozat képtelen volt. Így aztán az, az a három vizsgáló bizottság, amit az ellenzék szeretett volna felállítani, így ö, ö, nem tudom. Ó, ezt én tökéletesen történt. értem, de ugye azért kérdezem ezt, mert hogy önmagában, hogy abban a formában, ahogy redukált alakban létrejöhetett ez a rendkívüli ülés lezajlott, ez annyit nem ért, hogy előtte beszéljünk, untig elég most beszélni róla. Hát igen, mert várható volt, tehát azért nem nagyon volt arra példa, hogyha az ellenzéki képviselők kezdeményeztek ki rendkívülésnapot, napot, az határozott képes lett volna. Ellenkező esetben fordítva az határozott képes szokott lenni, mikor a kormánypár kezdeményez egy rendkívülés napot. Hát úgy látszik, hogy ez a politikai gyakorlat nálunk, hogy az ellenzéknek a kezdeményezése annyira nem fontos, hogy megérjen mondjuk egy határozott képes ürés napot. Azt kérdezem öntől, hogy a napirendi pontok zöme aktuális volt, de volt egy, ami egyáltalán nem volt aktuális, illetőleg a klubrádió kapcsán volt aktualitása, de maga a benyújtás dátuma az alaptörvény hatodik cikkenek első bekezdése alapján a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi Fogalmam sincs, hogy milyen uh, számú módosításával ez a rengeteg C, meg X, nem tudom, rengeteg szám, vagy egy, egy, egy ilyen római betű van itt, ami számokat jelez. Uh, ez 2020. Uh, október 12-én nyújtották be. Hát ugye az uh, gyakran előfordul, és <coughs> szoktunk már erről beszélni, hogyha uh, ha bead egy ellenzéki kérdésről valamilyen törvénymódosító javaslatot, az nem szokott azonnal napirendre kerülni. Így nekem is vannak ilyen javaslataim, amit benyújtottunk mondjuk még tavaly, de még, még a bizottság sem tárgyalta, euh, még tárcsolódva sem vette, tehát nem lehet ezekről döntést hozni, nem lehet ezekről tárgyalni. Így aztán előfordul, hogy egy, egy jóval régebbi, jóval korábbi dátumú valamilyen javaslat, ezt csak fölbukkan. Okay. Jól beszél, én pontosan azt kérdezem, hogy azok a napirendi pontok, amelyek ennek a hétfői rendkívüli ülésnek lettek volna a programpontja és, amelyekről egyébként érdemi tárgyalás nem volt a kormánypárt képviselőinek jelenléte nélkül, azok milyen alapon lettek ennek a rendkívüli ülésnek a napirendi pontjai? Lehettek volna mások is, de pont ezek lettek. Most ezek közül egyet mondtam, de természetesen majd haladunk tovább. Ugye ez az, ez az egy, ez a... A média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló X-törvénymódosítása. A napi rendi pontokra ugye a, a, a képviselőketnek javaslatot, akik összeírják. Jól beszél, hát miért meg... pont ezekre? Ugye jó, akkor, hát me akkor menjünk a... tovább. Ugye a Klubrádiónak megvan az aktualitása, abból adódóan, ahogy most a frekvencia problémák adódnak, erre a kejfejáncsék későbbi alkalommal még kitér ugyanakkor napirendi pont volt a határozati javaslat címe az Európai Gyógyszerügynökség által nem engedélyezett kínai koronavírus vakcina beszerzésével és engedélyezésével kapcsolatos kormányzati tevékenységet feltáró vizsgálóbizottság bizottság létrehozása a gazdasági válság kezelését ellenőrző vizsgálóbizottság létrehozása a koronavírus járvány kormányzati kezelés hibáit feltáró vizsgálóbizottság bizottság létrehozása a koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló X-törvény a koronavírus elleni védőoltás szabad választásának érdekében szükséges módosítás. Ezek mind-mind napi rendi pontok lettek volna, vagy voltak is? Hát igen, ami alapvetően a vizsgáló bizottság létrehozása, az lett volna a, a három vizsgáló bizottság lett volna a, a legfontosabb. Mert hát ugye az, ami leginkább foglalkoztatja közének a politikai pártokat és a koronavírus járványa kapcsolatos problémák kezelése. Ezért, ezért szeretett, volna az szeretett volna az ellenzéki pártok képviselői három vizsgálat bizottság felállításában döntést hozni, hogy ezek meg tudják kezdeni működéseket. Egyébként több napirend nem volt az a, a, Negyedik volt ez, amit az előbb említett a médiaszolgáltatásokhoz szól, amit még a a, a nyújtott be, de így van. Több nap, napi pontja nem volt ennek a, a kezdeményezésnek, ezek voltak. Ezeket kellett volna tárgyalni, ha a tárgyat képes lett volna a parlament. Ön hogyan néz szembe azzal, hogy abból adódóan, hogy nem mentek el a kormánypártok nagyjából, hangsúlyozom, nagyjából, Magyarország beleértve a média úgy lépett át ezen a hétfői napon a parlamenti eseményeket tekintve, mintha nem is lett volna semmi, ami azért a maga nemében mégiscsak abszurdum. Hát mi előbb mondtam, hogy... Hát ez hogy olyan, mintha lemenne az utcára, és én nem köszönnék önnek, mert átlátszó lenne. És akkor igen, azt kérdezné tőlem, hogy mi van fialaim? Már nem is vagyok. Ez nem egy egyedi eset, nem először. Én ezt értem, elő. hogy nem egy egyedi eset, de az egy óriási kérdés, hogy ehhez túl Csaba vagy bárki más akar-e, tud-e, vagy muszáj-e hozzászoknia. Nem muszáj, hát ugye pont nem, nem is szeretnénk hozzászokni. Hát ugye nem csak én, hanem az összes ellenzéki képviselő azért dolgozik, hogy ez ne így legyen, hanem hogy fordítva legyen, hogy legyen kormányváltás, és ne legyen ennek még esélyesen hogyha a képviselő kezdeményezésére össze, össze kellene, hogy ugyan a parlament, akkor meghívásuljon azért, mert egyébként a, a jelenleg többség úgy gondolja, ezzel ez nem érdemes, hogy nem fontos foglalkozni. Nem Sajnos ez a magyar belpolitikának a egyik leképezése, hogy a, a, az ellenzéket jelenleg semmit veszik ilyen tekintetben is, de hát ugye, ugyanúgy látjuk, a, a, amiről szoktunk beszélgetni, mondjuk a ellenzéki kormánypárti városok, kerületek működése, támogatása kapcsán is, tehát azért elég, elég komoly meg megkülönböztetések vannak, ugyanezt éljük meg a parlamentben is, úgyhogy nem akarunk hozzászokni, nem is tudunk hozzászokni, ezért van újra és újra kezdeményezés hogy azért az embereknek ezt látni kell, hogy, hogy valóban ez így működik ma, ma a magyar politika. De ahhoz mit szól, hogy az önök rendkívüli üléséhez maga a kormánypárt úgy viszonyul, hogy azt mondja, amíg a baloldal üres politikai akciókkal, kamu videókkal, a videkezés akadályozásával és a védőoltás elleni hangolásával elfoglalva, a kormány továbbra is a járvány elleni egészségügyi és gazdasági védekezéssel reagált a kormányzati tájékoztatási központ arra, hogy a baloldali Pártok, MSZP, DK, LNP, a párbeszéd, a Momentum Jobbik, a parlament rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezték a szerintük elégtelen koronavírus járvány kezelése miatt, és akkor nézzük el, hogy baloldali pártal Jobbik. Amíg a, baloldali, a baloldal kamu videókat gyárt, halálkampányt folytat, és támogatja a védekezésben résztvevőket, addig a magyar orvosok és ápolók, és támadja, nem támogatja, támadja rosszul olvastam, nem is értettem folytat, és támadja a védekezésben résztvevőket, addig a magyar orvosok és ápolók jelenleg is több ezer koronavírusos beteget gyógyítanak a kórházakban, a magyar rendőrök katonák pedig biztosítják a rendet, a védelmi intézkedések betartását és védi Magyarország határait a baloldal által felkarolt migránsoktól. Amíg a baloldal oltás és vakcina ellenes kampány folytat, addig a kormány mindent megtesz azért, hogy mielőbb legyen elég vakcina az idős emberek életének védelméhez, a magyar emberek tömeges oltásához és az ország újraanyításához amíg a baloldal eddig csak arra volt képes, hogy az általa vezetett településeken sorra emelje a lakosságot és a vállalkozásokat a adókat, addig a kormány a járvány közepet és bővíti a gyermekes családok támogatását, az otthon teremtés támogatásokat, visszaépíti a baloldal által elve 13-avol nyugdíjakat csökkenti a magyar vállalkozások adóterheit és bértámogatást biztosít számukra a kormányzati tájékoztatási központ, mint hogyha bármely megnyilvánulása egyébként az ellenzéknek arra adna alkalmat ennek a központnak, hogy ezt elmondja. Hiszen ez gyakorlatilag mindig elmondja. Mindig elmondja, de kezdődött a kampány. Hát ez látható módon ez erről szól. Elindult a, a, a jövő választási kampány. Fánalmas az egész. Hát, ö, ö, ö, tá, nincs, is, nincs is értelme erről nagyon beszélni. Jó, de akkor egy dolgot áruljon el. Nincs értelme róla beszélni. Felesleges volt a hétfői rendkívülülésnap kezdeményezésre? Nem, nem. nem. Egyáltal, nem egyáltalán nem felesleges és lesznek még ilyenek. Természetesen, mert azért ö, ö, valamilyen szinten azért csak foglalkozik vele a, a, a közbeszéd. Hát ugye mi is erről beszélünk, hallgat minket sok-sok ember remélhetőleg, egy sok-sok emberhez a hír, hogy ez így működik, tehát egyáltalán nem volt felesleges, semmilyen politikai akció nem felesleges, ami, ami rámutat a, a, a helyzet hiányosságaira. Hát pedig ez rámutat arra, hogy így ez ö, nem működhet, nem szabadna így működjön, mert azért az emberek kíváncsiak arra, ez a, ez a három vizsgálat bizottság, fontos ügyekben vizsgált volna, ha lett volna rá lehetősége. Ez mindenkit érdekel. Most a, a, a, az a téma, ami leginkább érdekel az embereket, az valóban a koronavírus járványa kapcsolatban védekezés, annak megoldása. Mások nem beszélnek az emberek, hogy ilyen vakcina, olyan vakcina illene tiszta vizet önteni a pohárba, illene normálisan tájékoztatni az embereket, és ez ezt a cél szolgálta volna. És az, hogy most ez nem sikerült, de viszont mi is beszélünk róla, mások is beszélnek róla, az emberek látják, hogy az ellenzék teszi a dolgát. Az ellenzéki képviselők teszik a dolgokat, az a dolguk, hogy fölhívják ezekre a problémákra a figyelmet. A kormánynak az a dolga, hogy megoldja a problémát, azért ő, ők a kormány. Azért Jó, én ezt mind értem, de kicsit olyan, mint hogyha azt mondaná, hogy valójában az a kormány dolga, hogy ne menjen el a rendkívüli stapra az ellenzéknek az nem. a dolga, hogy ilyen létrehozzon, és gyakorlatilag nem. egy ilyen Monty Python szituációt támogatunk. Nem. Nem a kormánynak nem az a dolga. Az, az ellenzéki képviselőknek az a dolga, azért képviselők, azért választották meg az emberek őket, képviselők legyenek, hogy ott üljenek a parlamentben és dolgozzanak. De az ez emberek képviselő nincsenek képviselő. mégsem felháborodva miatt, hogy a kormánypártok képviselői nem mentek el? Hát, ja, e, az a baj, hogy, amit mondtunk már, hogy ez nem először fordul elő, hanem most már számtalan. Annál hát, nagyobb mértékben a... kéne felháborodni az embereknek. Tehát... Hát, igen, igen. Sajnos ez a amikor ugye ez az apátia kicsit, az ebbe belefáradtak már, ez már nem hírérték, hogy a kormányzati képviselő nem... De nem is a hírérték, el, tehát, tehát az, az a kérdés, hogy ami most így nem jött létre, annak mekkora jelentősége? Az, hogy mi erről szerdán beszélgettünk, ez azt mutatja, hogy én és ön fontosnak tartjuk, annyiban én és ön, hogy ezt én javasoltam, és nem ön mondta, hogy beszélgessünk erről. Az, hogy ez máshol nem szerepel, az azt mutatja, hogy mi fehér hollók vagyunk, a fehér holló pedig nem gyakorja. Ebből szembe kell nézni. Így, hát ugye ö, ö, minden napra jut valami fontos hír, nem ez volt a legfontosabb hír. De, úgy tűnik, de, de nem, nem én azt gondolom, hogy ez nagyon is fontos hír volt, mert ahhoz hozzászokni, amihez nem lehet, az igenis egy fontos hír. Őszintén köszönöm a közreműködését, sajnálom az apropót. Egyszer úgy azon egy kell egy majd egy meglepődnie, hogy jé, itt van a kormánypárt is, és nem azon kell csodálkozni, hogy jé. Tehát, hogy mondjam, nehogy az legyen, mint a vicc, hogy jó napot, jó napot, sör van, sör nincs, jó napot, jó napot, jó napot, jó napot, jó napot. ez megy, és akkor azt mondják, jó napot, jó napot, sör van, sör van, jó napot, jó napot. Tehát nehogy véletlen aztán euh, ezt következzék be, mert országában ennek kéne bekövetkeznie. Viszont hallásra köszönöm szépen. Viszont hallásra Önök túlcsabát hallották. Kaptunk még néhány percet, 6 10 percet, ha akarnak éljenek vele. 061 911 168 holnapi napon később fog kezdődni az adás. Hány akkor fog kezdődni kitövetetlen? Hát nagyjából, tehát, ö, szerintem három, ugye hét környékén. Ja, akkor, akkor, akkor, akkor úgy, hogy nagyjából, hogy ma megtenem. Igen. Hát Jó. én ma 6.38-ra értem ide, mert holnap lehet, hogy csak 6.45-re fogok ideérni. Ugye hát. az a helyzet, hogy az így keletkező idővel olyan nagyon nem kezdtek semmit a nézők és a hallgatók, Igen. valamint én a számok van. azt mutatták, hogy nagyjából 3-7 után kezd az érdeklődők száma növekedni, és miután ide viszonylag sokan jönnek, nem mindenki közelről, ennek következtében ö, azt javasoltam és elfogadtam hogy kezdődjön később. Holnap egyébként régi ismerősöket lehet majd köszönteni a műsorban, mert ismét lesz Gyorgyev is beredek, és ismét lesz Füriás Balázs. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Van-e bárki más? 061 9 111 168 Szilágyi János után szabadon tudjuk, hogy egy műsor zenéből, szövegből és csöndből áll. A tévéműsorra ugyanez vonatkozik, ott meg fény van, meg sötétség. Itt is ez be fog következni, már ami a fényt illeti meg a sötétséget, ezt egyetlen módon tudják gátolni a telefonnal. Jó Jó reggelt! Jó reggelt! Jöreggel kívánok, kérdezném, hogy az, amit a műsor elején, tehát a rádióadás elején felolvasott, az a bizonyos ország image az a 25-30 mondat, olvasható-e valahol? Hát én az interneten találtam, de hogy hol találtam? Hát uh, Erre lennék kíváncsi. Azt, azt nem mondhatom meg önnek, mert ez egy Facebook ismerősömnek volt oh. az oldala. Uh -huh. Jó, hát sajnálom, mert találó. Magyarország 2021 Köszönöm szépen, hogy hívott. De csomagolni nagyon jól lehet. Még egy telefon belefér. Nem hagyom itt, Krista. Én a saját edényemet kicsit elégettem, mert grill fokozatban csináltam valamit, és azt nem bírta jól a anyag. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Ha van rá lehetősége szándéka, én még nagyon szívesen hallgatnék legalább ugyanegy időzója Katarovával, mint amennyi ma lesz. olyan idő hiányában olyan kurtán kurtán félbe szakadt, pedig szerintem magában még volt, vagy Hát volt, de a helyzet ugye az, hogy 5 perccel hamarabb kellett volna kezdeni, de, de lesz még Zója Katarovával beszélgetés, és Duda Ernő, ki Duda Ernő is készül, az egyik Duda, az ifja, amik az jövő szerdán lesz, a másik Duda Ernő pedig küldött nekem háttéranyagot, hogy lassan kiképezzem magamat, és ne demokrácia deficitről beszélgessünk csupán, amit aztán mások kikarikíroznak, alappal vagy alap nélkül megfelelő rész alá húzandó úgyhogy az orsprétől a Tapaszig cimmel én nagy felkészülésben vagyok az ügyben, hogy hányféle koronavírus elleni gyógyszer, vakcina van a rajtvonal közelében. Angol és magyar nyelven kaptam annyi cikket Duda Ernőtől, hogy legyen időm elolvasni, és ő is lesz, úgyhogy nem marad ki a tájékoztatásból. Köszönöm szépen, hogy erre felhívta a figyelmet. Alapvetően 9 óra 3 percig lehet elhúzni az időt, mert az pont 12, mint tudják Nekem annyi a kedvenc számos, és most 9 óra 1 perc van, az 10. 9 óra 3 perc, az meg 12. Nézzük, hogy ezt a készüléket feltöltötték-e. 94 -át. csak azért nem maradok itt, hogy 100% legyen. Egy telefon még belefér. 061, 9, 111, 168. Én már összeálloltam, úgyhogy hát akkor ezt is kiúzom, ezt nem hagyom itt. Így. megnézem a koronavírus.gov.hu-n, hogy mit írnak. Így átlán, mit ír az újság? Mi a helyzet folyó újság? Mi az újság újság? Elmarad-e Orbán Viktor évértékelőját? Sokféle hiányérzetem volt, de ez speciál nem jutott eszembe, hogy az évértékelőknek ilyenkor kell lenni. Bár Rogán Antal eszembe üthetett volna. Szia, Tóni! Igen. Hírek. 1048 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 83 beteg. Várjuk meg, amíg az lesz itt, hogy aminek lennie kell. Egy fűvel sem emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, és senki se hunyt el. Oda kéne visszatérni. 061-911-168. Először. Másodszor. Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem a mai volt az utolsó, attól még persze kísérleti marad, akkor találkozunk holnap február 4-én csütörtökön. A két időpont között gmail.com. Viszont hallásra, viszontlátásra!